Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De. Ahogy látom, az egyes CD lejátszó nem nagyon bamma formában. Az elmúlt napokban ez már... Máskor is így volt, de... Tudják, Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy lényeges. Egy műsor, amely elválasztja a lényegest, a lényegtelentől, a, fontost, a fontos a talantól. Ma a 2019. március 18-a hétfő van, és 5 perc elmulat reggel 7 óra. Ez a két fejöncsi, minden, amit az aznapról tudnék kell vagy érdemes, a hallgatók és fialajános műsora. Önök az én hallgatóim, engem pedig fialajánosnak hívnak. 5 perc reggel 7 óra, a hőmérséklet 7 és 9 fok között változik. Van, ahol 6 és van, ahol 10, emiatt külön ne telefonáljanak. Ahonnan jövök, ott már több felhő van, ez komárom, itt Budapest fölött. Ilyen vegyes elkeseredés van, ahogy anyu mondaná. Ez egy műsor, amely tele van termékmegjelenítéssel. Ez egy olyan műsor, amely 14 éven aluliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. És még sok mindent el lehet mondani erről a műsorról, miközben nem maga a műsora fontos, és nem is elsősorban annak készítője, hanem az, ami benne napinap elhangzik. Most már lényegesen közelebb a 20 évhez, mint a 15-höz. Két telefonszámon tudnak elérni, 0614890999 489 0999 valamint 06 ezen a héten minden nap lesz kifejjeni, hozzá téve, persze minden nap kíséleti, műsor és minden nap utolsó adás. Tehát kedd, szerda, csütörtök, péntek. A jövő héten pedig hétfő, kedd, csütörtökön nem lesz műsor, pénteken, viszont lesz ha rövidített változatban is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiola úr! Hát bearanyozta a napomat ez a jetrotállal! Fantasztikus! Köszönöm! Nagyon Fantasztikus. szívesen! Látják, hogy milyen kevéssel be tudják az emberek érni, és hogy milyen kevéssel lehet örömet okozni? Lehet, hogy az is örömöt okozna önnek, ami az egyes cédére játszóban van, de abból most éppen nem jön ki zene. And the Képzeljék el, elindult az egyes CD lejátszóban lévő cd is. De hát arra még öt percet várni kell. Nyolc perc reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és Fiala János műsora, elérhetőségem 061-489-0999-061, 4-es, 0999 azt kérdeznék, hogy mi az, ami most a legjobban foglalkoztat, az az, hogy tegnap a Karamazov testvérek első ketetét a szaunában felejtettem. Nagyjából fél öttől reggel már azt foglalkoztatott, hogy vajon az autóban van-e a kötet, de nem volt ott. Szerintem az egyik ilyen izében felejtettem, miközben az összes hajmat elhoztam hogy ebben van-e freudizmus vagy sem, nem tudom, a honpol és a Filipov jelentős mértékben, elsősorban, meg plusz a Donát, e, ugye volt van, van leszközük ahhoz, hogy nekiálltam a Karamazov testvéreknek, e, amelyről nem állítanám, hogy könnyű olvasmány, és éppen tegnap mondtam a Honpolának, hogy Honpola Krisztinának hívják a barátnémet, hogy hát nem vizsgáznék le a Karamazov testvérekből, mire ő azt mondta, hogy hát ez nem valami kötelezettség, nekem ezt el kell olvasni. Én arra sem emlékszem, hogy én ezt olvastam, mert van, nem, nem tudom, önök, vannak a könyvekkel, én egy sor könyvre úgy nézek, hogy fogalmam nincs. Tehát hogy átlapozom, mert ugye a könyv állapotából adódóan, ha csak nem Antikvár könyv, Uh, mégis a következne az, hogy én azt olvastam, hogy a Karamazov testvéreket speciál olvastam, -e, vagy sem, fogalmam sincs. A 150. oldalnál tartok, tehát pontosan tudom, hogy hol tartok, de Komáromban maradt, őszintén remélem, hogy valamikor a jövő hét második felében talán visszafelé jövet Prágából föl tudom kapni. Majd kiderül egyáltalán, hogy megvan-e. Sok minden más is jár persze a fejemben, és majd kiderül, hogy a műsor végéig, ami ki tudja, hogy hány órakor lesz, még minden jön elő. Minden esetre, hogyha önök bármiről beszeretnének számolni, kérdezni, ahogy ezt szokták annak idején az apácaiban mondani, óhaj, sóhaj, panasz 061-489 0999 063677 <Sessz> the dust An October's day towards me Sweat-embossed veins Standing proud to the plough The song the features Seat me Bring me a wheel of oak and wood A ring of polished leather. Szerem, komáromban megnéztem az Apró Mesék című filmet, 100 Attila filmjét. Hát valami egészen film. Azon kívül, hogy olyan mértékben szép elgő, hogy arra szavak nincsenek, azon kívül, hogy a dramaturgiája tele van önellentmondásokkal. Now you're down. Azt hiszem 112 perc. Én nem mondom azt, hogy nézhetetlen, de. Pénteken is láttam egy filmet, az a Pankrációval volt kapcsolatos, annak egyáltalán nem emlékszem a címére. A sokkal jobb volt, már amennyiben filmet-filmet össze lehet hasonlítani. túzás, hogy a CD Jó reggelt! Jó reggelt! Tegnap este 10 órakor megnéztük a National Geographic-on a Free Solo-t. Nem tudom, hogy ezt tudja hogy volt egy amerikai isrász, aki egy elkeptet nevezett, 950 méter magas a gránit Aha. palat mm -hmm. mászott mm -hmm. meg. Mm -hmm. És ugye tudjuk, hogy mi lett a... mindenki tudta, hogy mi lesz a vége. Ez, hogy sikerülni fog neki olyan hihetetlen feszültség volt végig a filmben, hogyha van ideje bárkinek ismétlésbe megnézni, itt az ajánlani tudom. Ez nem, ha, nem hangulatfüggő is egyben, hogy az ember erre mikor hat egy ilyen film? Tehát most az, az, azon tudom, gondolkodom, hát hogy óra... most, most, most például én meg én -e nézni egy ilyen filmet, de készült erre? Uh, nem, tehát hogy uh, a, nem készültünk rá, azt tudtuk, hogy és ekkor lesz, én már el is felejtettem, és a felségem mondta, hogy most kezdődik, leültünk, nem volt tehát, tényleg nem volt bennem olyan várakozás. Ugye, hogy... ha jól tudom, akkor egy olyan emberről van szó, aki különböző felszerelések nélkül egy nagyjából merőleges szikla falon mászik fölfelé. Igen, igen, igen, igen. A, a leg, Honnan zavattam, van fölvéve? Hát ezek drónok, Aha. tehát drónok voltak, meg meg a, volt kb. 6-7 barátja, akik szintén szuper hegymászók, és ők ö, voltak úgy felfüggesztve, különböző pontokon a a pontokon a hegyen, és hát a sziklafalon, és ott vették fel. És tudjuk mi volt a érdekes? Azt mondta ez a srác, hogy őt neki sosem mondták, hogy szeretnek. Tehát, hogy egy olyan családból jött, tehát gyakorlatilag először azt akarták bemutatni, hogy egy teljesen gépszerű ez a, ez a ember. És amikor voltak bizonyos pontok, ahol a nagyon fontos pontok a hegyen... És Mennyit mászott fölfelé, tehát ez hány méter volt? Fölfelé a hegy, Igen. mennyi? 950 méter. Igen, hitlen. szóval? És voltak olyan pontok, amik nagyon nehezek voltak, és a, hát azért ott voltak a, a kamerák, és amikor egy-egy ilyen ponton túljutott, akkor lehetett látni, hogy elmosódik a srác. Tehát, hogy egy megkönnyebbülés, egy boldogság, hogy ez is megvan. Uh, tehát fantasztikus volt, és ami a, leg, ami a legfurcsább volt, ami a legfantasztikusabb volt, hogy a barátok, ugye nekik filmezni kellett, de ők tudták, hogy lehet, hogy az utolsó pillanatát fogják lesz. Igen, ezt akartam kérdezni, igen. És, és valami szörnyű feszül, tehát a feszültség... Jó, ennek a feszültségét le... ön például vállalta volna? Nem tudtam volna. Tehát, hogy én voltak olyan például, amikor amikor nekem be kellett hunni a szemem, pedig tudtam, hogy, hogy minden sikerülni fog, és nem lesz semmi baj a srácnak, de egyszerűen voltak nem pillanatok, amikor be kellett hunni a szemem, mert azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni. És pedig tudtam, hogy megcsinálja, egyszerűen hihetetlen élmény volt ez a, ez a film. Tehát én nem láttam soha ilyen, ilyen hegymászó filmet, engem egy kicsit érdekel, de en, tehát ezt nem a végén? Uh, Ön, nagyon nehezen tudtam elaludni. <gül> Önnek nagyon van mennyiben? hasonló uh, kikapcsolódása? Nem ilyen Aztán. extrém, nem ennyire, de más? Nem, jó, fölfözöm. azt kérdezem öntől, hogy, hogy van-e az ön életében arra szükség, mint amit a Liza Minnelli és a Michael York csinál a kabaréban a vasúti aluljáróban, ami nagyon távoli rokon ennek a történetnek, de ahol az ember valamit kicsap magából, amit a hétköznapok okoznak mindenkinek másféleképpen. Igen, tehát hogy én, én, én szörfezem, és vannak olyan pillanatok, amikor már egy nagyon-nagyon fél, és akkor az azt, de ezt külföldön, külföldön is teszi? Nem megy Külföldön is teszi? Sokat jártunk külföldre, amit a gyerekek vannak, azóta, azóta nem. Jö, tehát magyarországi uh, hulláméretekkel hú... számoljunk, vagy csendes oceániakkal? Uh, nem, nem, nem, nem, nem. Én olyan helyeken szörfezem, amelyik, ahol nincsenek nagy hullámok, hanem nincs tehát ez a fél lovaglás, és az, a, hát nekem a... Mi azt az ágát műveljük, ahol gyorsan szeretünk menni, és, és ott volt a, a legnagyobb ellenségünk. Mekkora volt a legnagyobb szél, amiben szörfözött? Hát a legnagyobb fél, amiben voltam, az én 90 km per órás volt. És hát mennyi ideig, hát egy ideig maradt a deszkán? Átlak, de az, egy, az egy 100 literes deszka, tehát a, hát egy elég kicsi ilyen kettő... Azt kérdezem, hogy mennyi ideig maradt fön ebben a ja, 90 km-es hát szélben? Akkor... Hát ameddig, gyakorlatilag az ilyen, én neki, az én tudásom az addig terjed, hogy a fenn maradok, de amikor ford, amikor forduló van, ilyen nagy célben, akkor általában nem szokott sikerülni, és akkor beleesem, és akkor uh, kiránt a cél, megfordul kiránt a cél, és akkor megyek tovább. Télen is? Télen? télen is? Télen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem télen. van egy pár barátom, aki már Januárban is szörfizett idén, meg februárban. Én, én nem, azért ez kicsit az, az, az annyira nem vagyok elvetemült. Azért kicsit várok, ha meddig jobb, jobb lesz. Olyan 8-10 fok a tó, akkor már igen, de nulla fokos vízbe, egy-két fokos vízbe nem. Mit mondott egy, a srác, amikor felérte a tetőről? Ah, hogy nagyon boldog, és mosolygott. Tehát aki gyakorlatilag az egész film alatt nem mosolygott, gyakorlatilag ott a mászás közben akkor láttunk mosolyt az arcán. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ezt nem játszotta le az egyes CD. Ez egy Beatlesdal, Deep Purple előadásban. A szervezőgazdaság, de hát akkor love, love nézzük meg egy jibbitl egy legyen, nem? Ez, ez Hendrix. Ezért nincs is annyi szám, mint amit ez jelez. egy és A 2019. március 18. a hétfő van, 6 percel múlott 4 8 Most már inkább borult, mint derült. 6-8 fok, aminek talán a duplája lesz, a 6-nak igen, a 8-nak nem biztos. Ezen a héten végig, a jövő héten pedig, a minden igaz, csak pénteken. 0614890999 valamint 0630677161. Lehetség, benne van a Beatles. Jó reggel. Jó reggel, az Díktar, jól emlék, hogy A legelső nem ezt, Igen. az. Igen. Az, legelső azt nem tudom, de ez egy, ez egy válogatás. Három lemez van benne, és nincsenek itt legalábbis a, a CDH -csó részén dátumok. De biztosabban biztos, nem biztos nem van az az ipőrből, van rajta, És akkor ezek szerint ezzel akkor én jól, akkor a help is rajta kell, hogy legyen, ez meg a hetes. Az valószínű? valószínű. De akkor az nem azzal kezdődik, mint hogy a H. azzal kezdődött. Azt ja, lehet van, tudni, van. hogy ez hogyan vésődik egy embernek az emlékezetébe, mint az öné. Ez valójában a Deep Purple iránti rajongás, vagy valami egész más? Nem, Deep Purple iránti rajongás, így van. Jó. Ön hány jövös? Én, 22. Gyerek van? Van kettő. És egy gyereknek Én. mit mond a Deep Purple? Uh, sokféle. Smoke voltam megvan, megvan, de egyébként mindenfélét hallgatnak, szerencsére. Régieket is és újakat is. Gyerek volt Deep purple vagy kimaradt? Uh, gyerek nem volt Deep de gyerek uh, Marilyn Mansonon volt például. <gül> és volt az apja is Marilyn Mansonon? Elkísértem uh, őket a Budapest bar, hogy be tudjanak menni, Így van. Mert hogy fiatalkorúak voltak? Bár hát fiatalkorúak mondom, is elmehetnek hát a Budapest uh, barba. Hát azért 14 és 16 évesen azért nem szívesen engedi az ember egyedül őket, úgyhogy elmentem velük természetesen. És milyen élmény volt? Nagy élmény gyerekekkel közösen koncertre parán olyanra, amikor nem én mondom meg, hogy menjünk, hanem hanem ők mondják, hogy el szeretnének menni valahova. Elhelyezkedésileg ön előtt volt, tehát látta őket? Igen, igen, igen. Furalátvány volt, vagy mi a legmegfelelőbb jelzős nagyon, nagyon jó érzés. Két fiú, két lány, vegyesen... Két lány. Két lány. két lány. két lány? Két lány. És hogyan viszonyult a zenéhez és a látványhoz? Meglepően, meglepően jól éreztem magamat, pedig nem az én zenei világom, Ez de... tavaly volt? Tavaly előtt. Tavaly előtt. Tavaly, tavaly előtt. Az önkorasztályam mennyire volt képviselve, csak azért kérdezem, mert legutóbb a koncerten a pompola kérdezte, hogy látom-e, ahogy kevés olyan korúval, mint én, és nem arról volt hogy ennyire fiatalok lettek volna, vagy fiatal lettem volna. Voltak, voltak, de azért nagy részem az én volt volt. Az ember egyre jobban kilók ezekből állják. A gyerekek számára evidens volt, hogy apa elkíséri őket, és akkor elmehetnek? Igen. De volt a költözve volt semmi extra. Ó, ez a, a, a, a, a, a nagyobbik, a nagy rajongó neki tapétesen meg volt a másik pólója, már bontó. Úgy, hogy megrakítté voltak bá Köszönöm szépen. Szívesen Viszont parlak. Viszontlátásra. Ma a 2019. március 18 -a, a hétfő van, és három perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kéfejön, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is fialajános műsora. egy 4 8 9, 0, 9, 9, 9, Valamint 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Figyelek a mire... Pénteken egészen fantasztikus dolog történt. Pénteken? Nem, csütörtökön. Nem. Na tessék. Csütörtök kellett, hogy az legyen. Péntek az ünnef volt. Csütörtökön volt. Alá, a hónom alá kaptam a honpolát, vagy ha tetszik, akkor a hónpola kapott a hóna alá, és lementünk a városba. A lementünk a városba, az én esetemben azt jelenti, hogy felszálltunk a 21-es buszra, azzal elmentünk a Moszkva térre, ott felszálltunk egy hatos villamosra, Bementünk volna a mamutba, hogyha nálam lett volna a csekk, amit végül is Komáromban fizettem be, de nem volt nálam a csekk. Leszálltunk a Jászai téren, és aztán elvesztem Hajdon volt környékemen. Ez a Pozsonyi Szent István Park, nyugati tér. Szentisök, Szentisvánkül út, Pozsonyi út, nagyjából a Csanádi utcáig, aztán a nyugati tér. És akit szembehozhatott velünk az élet, vagy nem szembe, azt mind szembehoztuk velünk. Pétert a Szolárizból, Magyar hogy hallotta is, hogy ott vagyunk a kapuhaiban, beszámoltak róla, összefutottunk, sz egy külvel, ki mondta, hogy menjünk színházba, mondtam, hogy voltam, kérdezte, hogy mit láttam, mondtam, azt inkább nem mondom meg. Ide jutottam. Szerintem jól döntöttem. Nem tudom, nem mondtam meg. És még rengeteg emberrel találkoztunk. A tótszerével voltunk kocsmában, voltunk a pozsonyi étteremben. Aztán elgyalogoltunk a Király utcáig, ott lementünk a Gosdú parkig vagy most udvarig, és aztán a Deák téren szálltunk föl egy metróra, ami visszavitt bennünket. Imáron a déliig, és aztán ismét 21-ös. Én nem is emlékszem, hogy mikor voltam utoljára így a városban. Amiben persze nyilvánvalóan közrejátszott a sarkam is, még nagyon sok más. Hihetetlen élmény volt. Elmeseltem. Az egyes es CD az nagyon gondolkodik, hogy mit játszik le és mit nem. Hát nézzük meg, hogy ebben ott lesz-e a hát. 061 -9 -9 és 06 Három perccel múlott fél nyolc. és benne van a híva. 5 percen nu egy, 8 0 9, és nulla 30, Hát én ebben nem találtam a helpet, de ez biztos az én hívem. 06148909999 és 063677116 egy hetes perccel múlott fél nyolc. Az, lesz, három, négy, nyolc, ez a kéfeje minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók is fialai János műsora. Szilágyi János híres mondatában azt mondta, hogy egy hos három dolog tartozik: a zene, a szöveg és a csönd. A csöndből viszonylag kevés volt, szöveg és zene volt és lesz. A szöveg mennyisége jelentősen múlik azon, hogy bármilyen gondolattal vagy gondolattalansággal előállnak-e. 061-489-0999 valamint 0630 Köszönöm, Láttam, hogy az szintén csinált egy ilyen egy-egy mondatos összefoglalót az ellendéki megmondulással. Körülbelül egy-két mondat jutott minden felszólalónak, tehát egy ilyen kis mondást láttam, és az volt az érzésem, hogy, hogy a tisztelet a kivételnek a, a, a bal oldal valahogy nagyon nincs vég a helyén. Nem tudom, látta -e? Nem. Én azon gondolkodom, ugye májusban lesznek az uniós választások, és októberben lesznek a helyhatósági választások. Egyrészt, ugye minden nap kísérleti műsor, másrészt részt ugye, ugye minden nap utolsó adás, fogalmam nincs, hogy a civil rádió megkapja -e a frekvenciához hosszabítás, és hogyha igen, akkor lesz -e benne helyem. Én ma egyre inkább azt gondolom, hogy ha 2019. novemberében itt leszek, én egyik pillanatlan másikra ott fogom hagyni a politikat. Nem azért, mert nem érdekel, illetve azt sem mondom, hogy úgy fordítok hátat, hogyha ön betelefonál egy ilyen telefonnal, tehát betelefonál egy ilyen mondandóval, akkor elhesegettem, de vannak olyan... Azért, nem, nem azért, nem azért. Nem azért, azért, mert, mert ha én most azt kérdezem, hogy most tulajdonképpen mit várt arra, amit ön elmondott, akkor azért nagyon kíváncsi lennék, hogy mit mondana. Úgyhogy el is hallgatok. Tételezzük fel, hogy olvastam, a és akkor mi van? Ö, azt vártam volna, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy mondjon ellent. De minek? Minek mondjak ellent? Anna, annak az állításnak, amit, amit mondtam, hogy, hogy szerintem nincs a helyén egyszerűen még az ellenzék. Tehát a nem egy tudom, egy... hogy mit jelent az, hogy helyén van az ellenzék, és azt sem tudom, hogy a helyén van-e a kormánypárt. A, akkor a, a Kiemelnék egyetlen egy Isten bocsássa, meg a vezeték nevére nem emlékszem, egy anna nevű fiatal hölgy volt, aki azt mondta, hogy először is meg kell nevezzük a közös értékeinket, és csak azután lehet valamit csinálni. És erről senki nem beszélt fiatalabbnál, fiatalabb ö, ö, politikusok, politikus jelöltek próbáltak pénzkedni. Oké, de miért, miért ebből most azt következik, hogy a kormánypárt a helyén van? A, nem azt következik belőle, hanem az. Mi következik... arról beszélünk, hogy a kormánypárt a helyén van, hanem arról, hogy az ellenzék vajon a helyén van-e. Ez miből adódik. Hát abból pont, amit mondt, hogy a kormánypárt nincs a helyén, szeret. De nem arról beszél. De ebben legyen. együtt nem. De ezzel együtt nem azt mondja, hogy a kormánypárt nincs helyén, hogy a kormánypárt nincs helyén, hanem azt mondja, hogy az ellenzék nincs helyén. De miért ez a megközelítés? Alapvetően abból indultam ki, amit láttam, ugye a, a, ez az összevágott videó, ahol az ellenzékiek ö, beszéltek, tehát ezért ezt hoztam föl. Ö, én, én innen közelítettem ezt a dolgot. Tehát ha, ugyanilyen lapol láthatta a, ha, volna a más... Orbán Viktor beszédét is? Igen, láthattam. Persze, láthattam volna. Egyszerrel ez jött szembe, tehát most ö, nem, nincs, nincs relevancia ebben. Nem láttam, lehet, hogy utána kellene néznem. Nem gondolnám. Nem veszített vele semmit. Mint hogyha az ellenzéket nem látta volna, szerintem azzal se veszített volna semmit. És hogyha nem nézi meg az apró meséket, azzal se veszít sokat. És ha nem nézi meg De. a Premier című darabot a vígszínházban, azzal se veszít sokat. Kiábrándítóbb ez az egész. Akkor ak ak ak ak ak ak ak ak mire legyünk kíváncsiak? Vagy én én mire De ez, ez ne haragudjon, ez egy álságos kérdés. Hát annyi mindenre kíváncsiak vagyunk. Hát, uh, uh, ugye van egy közállapot, amivel sokan nem tudunk mit kezdeni, és eznek a nem. Evel a, a nem tudunk mit kezdeni vele, ez nagyjából a szövegünkben is így van, miközben élünk. Én egyre inkább erre az életre szeretnék koncentrálni, miközben maga az az élet, ami itt most van, nekem nem tetszik, de azok a próbafúrások, amelyekkel eh, itt eh, mintákat vesznek annak érdekében, hogy lehessen ezen változtatni, azokkal most már hosszú távon nem tudok mit kezdeni. Értem a telefonját, csak nem tudok vele azzal semmit kezdeni. Köszönöm, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen. Hadd el önöknek valamit névtelenül, mert nem lenne jó, ha nevesíteném. Sokat járunk a humpolával egy étterembe, amit mi nagyon szerettünk, és mostanában egyre többet beszélgettünk az ott lévőkkel arról, ahogyan ott az élet van, és egyre nagyobb érdeklődést mutatunk az ott dolgozók iránt, és egyre kisebb érdeklődést mutatunk az étterem iránt. Eljöhet még az a pillanat, amikor meghívjuk az ott dolgozókat egy másik étterembe, hogy beszélgessünk, de az éttermet soha büdös életben nem keressük többet fel. Egy perce emlő 38 Az előző telefon Isten ments, hogy elvegye bárkinek a kedvét attól, hogy bármivel kapcsolatban belét a politikát, vagy ki tudját honnan tudjam, hogy kinek mi jár a fejében betelefonáljon. 061 489 099 percel Valamint 06 3677 116 perccel 3 után. Jó reggelt! Szakmámból jó reggelt kívánok, Föltőd a közöttémám. A Tegnap kinyílott Budapest tegnap volt az első olyan csodálatos nap, amikor az emberek ledobták a kabátjukat, a terpóhat. <gül> Azért óvattal a, rendőről... a testen lett, hogy Budapesten igen, mert én az el... Bár nem, Budapesten sem. Tehát én Budapestről én... beszéltem. Én, én ezt értem, beszél. de Budapesten is már lehetett uh, ledobni. Tehát én már uh, olvastam... Uh, de tegnap Ebben teljesen a van És erőkelítek a rövidnadrágok, a, a, a pólók, látottak a Ted szóval szuper volt. Kiültek az emberek a terraszt. Megmondja az nekem főzöttek. azt, hogy alapvetően milyen, tehát milyen módon moz, Tehát, uh, hogy mi történt önnel? Olyan volt, mint valami gyümölcs, amely elkezd... Én, én, mondom, én, én, én parazserek vagyok, és ide kevereztem köz, maguk közé. De, de ö, jó ne haragudjon! Mi az, hogy maguk ez? olyan, tudom, hogy a korpa, a korpa közé nem én, keveredni? Valón éltem, és... De én is is maguk nem közé? Én kit jelképezek én Maga no, testi, én megfalusi vagyok. De én önben nem a falusit látom, tehát ez a maguk ebben olyan, mintha lenne ezek közöttünk valami reláció. Tehát én most nem mint paraszti származékot hallgatom, hanem olyan származéként, aki elmondja az élménye. De oké, okay, rendben legyen maguk. Nézd, van szó. Ugye én a természet éltem nagyon, nagyon sokáig. Miért jött el? El. És, és láttam most tegnap ezt a... De miért Ezt az analógiát, hogy, hogy... Miért hogy, jött vagy, el? Érettelen, a gyerekeim mit élnek, és, és amikor a negyedik unokám kopogott az anyukája hasának akkor följöttünk oda testen. ezt nem te csak azt mondta, más. hogy e, a család hív? Egy, -egy van, két gyerekem van, és a gyerekek után jöttem, És honnan jött fel? El, milyen messziről? vagy? A megyéből, a megyéből jöttem. Egy más körülmények közül? Tólna egyéből? egy agrárcéget, csináltam, vezettem, és, és azt... Felhagyott eztem, vele? És igen, teljes mérdebb kiléptem, tulajdonos voltam, értékesítettem Ön egy én nagyon egy fő egy főfoglalkozása nagypapa? Hát most igen, igen. És, és ennek nagyon örültem. Tehát a foglaltak mindent ott hagyott, ami a munkájával volt kapcsolatos. Teljességgel. Házat elengedte. eladta, vagy nem adta? Én minden. Elengedtem mindent. Eladta a, a házat? Igen, természetesen. Hány, mindent, éve? hány éves? Én 66 éves vagyok. Ez hány éve volt? Hát ez két éve volt. Ugyan hogy választottak lakhelyet? Ho hova költöztek? Milyen alapon? Közel legyenek nagyon a gyerekekhez? Nagyon belvároló alakunk. E, még, <gül> még csak annyi, hogy a, annak idején a gyerekeim 999-ben, amikor megindultak a lányom pármányaját, nem akart korrigista lenni, a fiam még végzett informatikus volt, és akkor vettünk egy lakást. Uh -huh. És ezt a lakást, amikor a gyerekek kiröpültek, fél erőmet éltek, megnősült, uh -huh. akkor mi ezt a lakást nem adtuk el, hanem a saját képünket formáltuk, és vártuk azt a pillanatot, amikor úgyis tudtuk egy Nem úgy olyan házszámot, de hol van ez a lakás nagyjából. De hogy a Györgyi uh -huh. Uh -huh. És amikor mi ezt tudtuk, hogy valamikor egyszerűen... Uh, tudtuk az ön és a felesége, vagy a felesége Igen, igen, igen, a igen, felesége, mert így van, És tulajdonképpen vártuk azt a pillanatot, hogy mi lesz, és egy karácsony előtt a lányom mondott egy mondatot, hogy úgy néz ki, hogy, hogy lesz negyedik vonakát. És akkor összenéztünk a feleségemre, és tudtuk, hogy ez bekövetkezik, és március 23-án most nem sokára fogjuk megmeneteni, két esztente értény. De mi ezt előkészítettük, a lakás, azt úgy megcsináltuk, hogy, hogy csak éppen föl kell a és akkor akortunk, aztán minden működik. A, de egy a, cserétnyi a sincs, vagy legfeljebb egy cserépnyi van. Van, van, lesz, ablakban vannak a földek. De, de, de azt értsem meg, hogy tulajdonképpen arról szól a történet, hogy, hogy tulajdonképpen a falom voltam tegnap. Tehát, hogy az mm -hmm. emberek ugyanúgy, mint a virágok levet ki, kivirágoztak mm -hmm. és, és, és örültek a mindannak. Ahogyan én kimentem hatába és örültem a mm -hmm. növényeknek a fejlődésének, én valami ilyesmit érzékeltem és nagyon szomorú vagyok, hogy már egy kicsit a firmok becsukódtak. Annál izgalmasabb lesz, az, amikor majd megint. Tehát az igazi tavasz az ilyen? Jó csak azt akartam volna mondani értem. ezzel a, a, a megjegyzésem, mert hogy minden nagyon magas politikai dolgok is nagyon fontosak az ember életében. De azért tegnap Budapesten kinyilatkoztam. Nem gondolnám, az hogy ezeket a... össze kell hasonlítani. Tehát én az ön mondandóját tökéletesen tudtam értelmezni, annélkül, hogy ezt egybevetettük volna azzal, ami történt március 15 én Önnek is van. Önállóan is mondta. A tetoválás, mint olyan, az az ön életében jelent valamit, vagy csak egyszer arról van szó, hogy az emberek, ha leveszik a ruhájukat, akkor látja, lehet látni, mi van a bőrükön. Nézd, azt érzékeltem, hogy ő valamit a virágján valamit extrémet hozott, és a hmm. most szeretné megmutatni másnak, mert ő neki nagyon tetszik, azt láttam. De azt szerettem volna, hogy én is örüljek neki, hogy neki milyen szép van, vagy mit tudom. Mi mennyire, mennyire, mennyire szokta meg a várost? Én megszoktam teljes mértékben. Tönnyen Tudok alkalmazkodni mindenkül, azt, azt tudom mondani. És nem is siratja a múltját, ami egészen máshova kötötte? Éde, a édesanyám bonyhádon él, és havonta meglátogatom, ergo elmegyek arra fel, és valamilyen szinten, valamilyen szinten megvan a kapcsolatom, de bevallom őszintén, még egyszer mondom nekem, a gyerekeim a legfontosabbak az életben, és az unokáim, és, és tulajdonképpen ez annyira leköti ezt a fajta világomat, hogy én nekem semmiféle különösebb nincs nincsen most. Most itt élek. Ahol, élek, ahol élek, azt kell nekem úgy belaknom, hogy, hogy jól érezem magam is. azt Mekkorák az unokat. A éves, hat éves a fiamnál a két unokám, a lányomnál négy éves és másfél éves a kislánya a csoda. De ha egy... jól értem, akkor ehhez azért nagyon, nagyon nagy mértékben kellett az önfelesége is? Ó, az én feleségem nem tett partner. Mi általában a, a, a lényeges kérdések ugyanazt gondoljuk. Nem azért, mert úgy így vagyok nevelve, vagy úgy van nevelve, hanem ez valahogy azt gondolom, hogy ez. Aztán hiszem 77-ben visültem azóta, ez így van. Tehát olyan és akkor úgy konzik. képzeljem, hogy gyakorlatilag minden nap egy vagy több unokával vannak önök együtt? Ez van, van ennek egy sehetős rendszerre. Általában a hétvégén nem telepszünk rájuk, és úgy van, hogy hétközben ahogyan igényszerünk. Például a négyes éves unokam jár Angolra, az minden kedden, van, és akkor kimegyünk, és akkor vigyázunk a picire, hogy a lányom el tudjon menni Angolra. De például a a gyerekeim a héten útra balatonoznak, a mennyem útra balatonozik, és elmennek a Balaton környékére, és akkor csütött, péntek, szombat, vasárnap mi vigyázunk a gyereket. Tehát minden olyan dolog, ami az ami a, a egyik életükben valamiféle gondot jelent, azt igyek, igyekszünk elhárítani. Tehát tulajdonképpen ezért is jöttünk, hogy, hogy tudják élni a mindennapjaikat úgy, hogy a, adott esetben a gyerekek unokák az, az péntjében. És, és hogyan telnek a hétvégéig? Nekünk? Hát ugye ha, akkor nem telepszenek a családra, hogy ön fogalmaz? Én tegnap élveztem, a, élveztem a, a kinyilását a városnak, este mentünk a BVSZ-i, Büziladómecsere, Mányok Büzipóloztak, én MTK-bérlette rendelkezek, a MTK stadionba járok, úgy. Azt, a, a, a, mintha a Torgel el volna egy gólt, és nem tudom mennyi lett az eredmény az 3-2-re kikaptak a Puskás Akadémia ellen, sajnos, sajnos az NTK nagyon nehéz helyzetben, van, tehát remélem az új edzővel sikerül összekapni magukat. Köszönöm, a telefonat! Szép napot! Önnek is! 061 489 0999 0630 Ma a 2019 március 18 a hétfő van, és 5 perc múlva lesz 8 óra. Én tisztelen becsülöm a maga munkásságát. Kedvenc rádió műsorvezeteim közé tartozik. De a karácsonyféle e, ügyel kapcsolatban most kiérdemelt nálam egy fekete pontot. Mivel a kapcsolatban? Hát, hogy az, önkormányz, az ugó önkormányzat nem fizette ki a számláját. Tehát ez szerintem nem volt elegáns így kiplankolni, hogy mondjam. Abban valószínűleg igaza volt, hogy nem volt elegáns, és valószínűleg elegáns talán volt, de valamilyen módon el kellett érnem azt. Tehát hogy mondjam, én nagyon sokszor a feszültségemet, a hétköznapi feszültségemet egyáltalán, ő nagyon jól tudja, nem tudom mióta hallgatja a műsort, hogy a, ami, ez a műsor arról szól, ami az én életem, beleért vagy, néha elengedem a gyeplőt és akkor hagyom, hogy a lovak menjenek, az emberek arról számolnak be, amiről akarnak, és valamikor ezt csak fogom magam, és elmesélem, ami velem történt. Velem nagyon sok minden történt a hétvégén, ezek közül számtalant megemlítettem, és számtalant nem említettem meg. Engem nagyjából három hétig foglalkoztatott mielőtt kifizette volna a Zuglói Önkormányzat az adósságát, hogy mit csináljak azzal a helyzettel, amely nem egyszerűen arról szólt, hogy nem fizették ki, hanem uh, avval is kapcsolatos volt, ami közben elhangzott. Nem lehet nekem büntetlenül azt mondani egy magasrangú hivatalnoknak, hogy örüljek annak, hogy a Fideszes Önkormányzatok pontosan fizetnek. Uram, ha nekem egy ilyen mondatot mondanak, én ugye óhatatlanul gyerekkorom óta van bennem egy dac reakció. Képes vagyok bármikor, bárki mellé állni, persze azért bizonyos határok között, hogyha netán azt érdemtelen támadás éri. Én nem fideszes önkormányzatokkal, és nem szocialista vagy ellenzéki önkormányzatokkal dolgozom együtt, hanem önkormányzatokkal. Hozzáté, hogy nem tudja, hogy én valamennyi partneremnél felszoktam róni így úgy amúgy közvetve vagy közvetlen a műsorban elhangzó módon, hogyha nem fizetnek pontosan, ami azzal van összefüggésben, hogy volt egy időszak, amikor számomra létkérdés volt az, hogy az a pénz, amire nekem szükségem van, az nálam legyen, mert olyan elveszettségérzés vet rajta erőt, amelyel nem szívesen éltem együtt. Ezzel együtt önnek igaza van abban, hogy nem elegáns, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan tapasztalatra tettem szert, amit még egyszer, Valószínűleg nem osztanék meg önökkel így. Ha még egyszer így adódna, szerintem én egész egyszerűen felbontanám a szerződést. Nem éri meg. Semmi gond ebből, hogy felbontja a szerződést, de pont a. Ebben nehéz helyz helyzetben van, mert az ellenzék önkormányzata. De ennek nincs köze. Az... Azt kell, hogy mondjam, hogy a kettő nincs összefüggésben. Tehát ön már is ugrik egyet, amivel kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy két eset van. Vagy így van, vagy sem. Jó, tehát akkor befejezem a mondatot. Tehát, amilyen nehéz helyzetben vannak a, az ellenzéki önkormányzatok, biztos, hogy a karácsonynak is megvannak a gondjai. Maximálisan elítélem azt, hogy a lejárt számláját nem fizették ki, de rögtön jött a papcsák, a reakció, nem akarom itt a részletekkel traktálni, pont a papcsák volt az, aki olyan pénzzel haszlászta fel az önkormányzati összegeket, a saját. WC-t épített, nem tartom valószínűleg, hogy a karácsonyi saját WC-t De ugyanazt használja, uram? Ugyanazt a WC-t használja, De? amit a papság épített? Ah, tehát ami ott van, az persze is használja, tehát nem fogja szétverni ezt. De ön tisztában van annak a WC-nek a létével? Mert én tisztában vagyok. <gül> én olvastam róla egy pár ciketet, De volt ott? Pisílt benne? Nem. Hát akkor meg mi alapján változat. mondja? Tehát, hogy mondja, a papcsának számtalan ha, ha. dolgot fel lehet róni. Tehát, nagyon mint ilyen elszámoltatási kormány biztosként, és azt gondolom, hogy egyszer még lesz olyan pillanat, amikor a Feri lesz olyan állapotban, hogy erről őszintén beszél, lehet, hogy addig még nagyon hosszú idő fog eltenni, lehet, hogy én azt már nem fogom megérni, de egy pont, ahogy ezt otthon mondták, a WC az egy olyan szimbólumá vált, ami teljesen érdemtelen. Tehát az a WC az nem olyan, mint a, az ukrán elnöknek volt a WC. Tehát az úgy, úgy, úgy, úgy, úgy lett szimbólum a magyar közvélemény előtt, amire semmilyen alapot nem adott. De ő mégis ezt emlegeti föl. Hát ezt tudok felemlegetni, mert ez történt. Tehát ami nem történt, azt nem tudok felemlegetni. Jó, tehát még egyszer van, elmondom elmondtam a véleményemet, továbbra is maradó hűséges hallgató, ennyi. Szép napot. Azt meg szeretném csak hallással. halkan elmondani hogy nem fizetés mögött nem az, nem az ő, vagy lehetséges, hogy az önkormányzat anyagi helyzete is szerepet játszott. Az, ami szerepet játszott, azt azért nem mondhatom el, mert avval kapcsolatban engem felvilágosított a polgármester úr, ő azon tudta vagy nem tudta magát túltenni, és végül egészen más segített, aki ezen a vonalon, megint nem mondom, hogy milyen volt, és ez olyan tapasztalatokat, tehát olyan, olyan olyan dolgokat tudtam meg az önkormányzatról, ami nekem ennek az önkormányzatnak a működésére akár a működés, akár a rádiómisoron belüli beszélgetések folyamán jelentőséggel bír. Az, hogy ehhez milyen módszerrel jutottam hozzá hát van olyan hogy taktikai volt. Van. Hát ez az volt. Ez az. Na, át akkor szép napot. Önnek is. Viszont hallásra. 4 perc elmúlott 8 óra 061 48 90 999 0630 677 1161. Perc reggel 8 óra, ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsor elérhetőségem 061 4890 valamint 0630-677-1161. Borulték! at that idarakom Vívok a CD-re 061-4890-999 és 06-30-677-1161 8 perc számulott 8 óra. Bármilyen témában ne tartsák magukban én se teszem. Was it really true There are elephants and lions too Piccadilly Circus Walk down by the building on To try and catch some missing luck. 06 és 0636771161 perce reggel 8 óra. a start your And you're misbehaving You'll be sorry And the chicken Jó reggat! Jó reggat! Az előbb hallottam a hírekből, hogy azt kéri az angol parlament, hogy tolják ki a Brexit-et június 30-ig. Na, azt tatt meg, hogy ne van egy Európai Uniós választás? Hát, igen... Ki szakértők közül, aki Filippó vagy. Hát -sz megkérdezem őket, de szerintem ez egy olyan helyzet, amivel kapcsolatban mindenki vakarja a fejét, függetlenül, hogy van-e rajta, van -e rajta haj, vagy se. Mert akkor nekik szavazni kéne az Európai Unis választáson, mert hogy egyébként akkor még teljesen sok utagja lennének az Uniónak. Hát egy kicsit ez olyan, mint a Bruce Willisnél. nem tudom már melyik film, ahol, hogy azon gondolkodnak, hogy is a sárga zsinort vágják el, vagy a pirosat. Tehát... Hát igen, csak ott, ha ott vágnak el, akkor nem robban. Itt meg mindenképpen. Hát robban, itt se robban. Hát van. Ja, szóval mindegy. Most így... Én egyszer valakitől szívesen meghallgatnám ezt a történetet madártávladból, mindenféle bonyolultság nélkül. Tehát tudod, mint amikor az ember elmagyarázza a robbanó motor működési elvét, anélkül, hogy egy életre elmenne a kedved attól, hogy megértsed hát igen, de hát te mondtam, mindenki vakarja a fejét hogyha valaki el tudná úgy magyarázni mert hogy lehet sokféleképpen magyarázni de tudnák, akkor csinálnák itt az nem biztos, tehát azért az, hogy valaki elmondja, attól mi nem biztos például hogy ő ezt tisztán látja, de nem biztos hogy többségben van tehát én azért azt nagyon-nagyon nagyra értékeltem világéletemben, amikor valaki madártávlatból úgy tudott bemutatni valamit, ami annak volt a bizonyítéka, hogy ő egyébként egy négyzetcentiméterről is úgy tudna beszélni, ahogy senki más egy ismerője a témának. Hát ehhez nagyon nagy tudású és ráadásul nagyon jó szókintse rendelkező embernek kell lenni. Ilyenből kevés van, és ki tudja, hogy hány van a fejfejöncsi közelében. De amit mondasz, azt tökéletesen én is így látom. Viszont ilyen részletproblémákban nem szeretnék elveszni, mint a nem tudom, északír határ, miközben egy nagyon nem, fontos nem, történet. Kíváncsian várom a fejleményeket. A, csak egy szó még a madártáblattól. Azzal nekem az szokott lenni a félelmem, az van, aki annyira jól elmondja, hogy én el is hiszem, és jön egy másik, aki ugyanolyan jól elmondja hogy és azt is elviszem, és akkor állok. Ez, ez, ez, ez, ez elnézés, ez egy új jelenség. Alapvetően azért ö, ilyen dolgokban, homlok egyenest ellenkezőben, madártáblatból, ha beszélnek, akkor mind, ha, ha mind a kettőnek igaza van, akkor egyiknek se lehet igaza. Lehet közöttük ellentét, de ha alapvető ellentét van, akkor ott ö, valami nem stimmel. Így van, és ebben élünk szerintem. Hát ebben élünk, de nem ebben nevelkedtünk, és nem is lesz ez örök így. Most sincs így. Most sincs. Géza, abból adódik, hogy így van, hogy azok az emberek, akik nem bírnak tudással, vagy a tudásnak csak egy részével bírnak, azok az előítéletük, vagy a szubjektumuk révén fölénybe kép, képesek kerülni azokkal szemben, akiknek tapasztalatuk van és tudások. Hát ez elég rosszul hangzik. de, de ez van. És nem mondok példát, pedig már a mai műsorban is elhangzott néhány perccel ezelőtt. Ez nem volt mindig így, és nem is lesz mindig így. Kettő perc múlva lesz negyed-kilenc. Nullehat egy, Valamit Ezen a héten minden nap lesz kejfejáncsi, hozzá minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a jövő héten pénteken lesz reggel, amely nagyjából kilencig tarthat, vagy nem tovább, hiszen én azon a héten nem leszek itthon, és valamit azért villantanom kéne a civilapályában, mint műsorvezető, bár kivételesen hátradőlhetnék abból adódóan, hogy mint a messziről jött ember azt mondom, hogy tegyék össze a valóságot, majd én megpróbálom értelmezni azt, amit ott elmondanak. 490-061-489-0999-06-3677-1161. Ne tartsák magukban az, ami önöket foglalkoztatja. Egy tízes skálán, ha megvan a négyes vágy, akkor telefonálni kell. Jó reggelt. Jó reggelt. Fiala úr, egy kis önkormányozatot elmondhatnék. Hajrá. Kaptunk az önkormányzatói levelet, hogy tegyünk rendbe a kert, a ház előtt a kertbe tegyünk rendbe a területet, mert mindig sütveketlen állapotban van, és e, hát megbüntetnek, meg fölnégyelnek, és így tovább. Fölhívtam őket, és mondtam, hogy hát ez nem így van, biztos eltévesztett a szervetet. A Mondták, hogy ők nem tévednek, e, e, ha nem csináljuk meg, akkor ez meg az meg a mag. Utána még levelet kaptam, hogy tegyem rendbe. Akkor... Melyik kerületben járunk? Hát az aktuálisban. Melyikben a sok közül? A, a Ez egy kertes ház? Kertes Kertesház. kertesház uh -huh. Tehát Én ön kiment úrán... a ház elé, megnézte a kertet és nem látta rendezetlenek. Ezzel együtt a, na... már két levelet is kapott arról, hogy az ottani helyzet az áldatlan. Igen? Igen, igen. Akkor is, ismét telefonáltam az önkormányzathoz, hogy hát tessék ilyen hát biztos valami, ez nem stimmel, ugyanis e, e, ilyen fagyal, fagyal sövényből bástyák vannak építve, zöldel a fű, akkor túlja van előtte, e, virágok vannak, és itt van. Hát azt mondták, hogy ne sértegessem az önkormányzatot, hogy nem kévednek, és itt tovább, és itt tovább. Akkor nem tudtam másra, mert lefényképeztem. Ez jutott lefényképeztem. az eszembe, hogy ez mikor lesz, mikor lesz. Igen, lefényképeztem? Lefényképeztem, eltültem ugye levélbe. Ne haragudjon, de, ez fényképek... milyen osztály, de milyen osztály az, ami önt arra akarja rávenni, hogy csinálja rendet ott, ahol ön szerint rend van? Ilyen hatósági valami Aha. Soha életében nem kapott hasonló levelet. Hát soha, meg. Meg mindenki csodálta előttünk, hogy milyen gyönyörűség van minden. Ez hát ebből de is látszik, utána, hogy nézőpont kérdése. Igen? Igen. Olyan agresszív volt a hölgy, hogy hogy jogi lesz, mert én megsértettem az önkormányzatot és a dolgozókat, a így uh -huh. Na most miután elküldtem a fényképként, e, csatot de akkor a jegyzőasszonynak küldtem már el, hogy hát ha ott rendben vannak a dolgok. Hát nem, nem egy férfi van? Ott, ott nő van? Akkor még nő volt. Hogy ez egy régebbi történet? Volt. Hát nem annyira régi, még ezen önkormányzatban Hát vezetés ezen, vezetés de nem, nem az volt. elmúlt hónapokban történt. Nem, nem, évekkel ezelőtt, de akkor már ezen Igen. vezetés volt. Igen, azt tudom, de azt értem. Jól jó, jó, jó lehet a vezetés, semmit nem tehet erről, csak hogy milyen nehéz dolga lehet egy vezetésnek is. Igen? És hát Jéző asszonynak elküldtem a képet, hát gyönyörű, tényleg nagyon szép volt. Hát, Írott, sövő, mindent. Ennyi szél, tíz, tíz házszámmal a az ügyintéző a dolgot. Tíz, tízzel elé, de addigra már sikerült elég rendesen fölidegesíteni, engemet is, mert csinálják ezt. Most még annyit az égször poénként, hogy, hogy azúta elköltöztünk onnan nem, a, nem a, az a önkormányzat miatt. Sejtem. Egy, egy kerülettel odébb, a 13 mit itt is családi házba és olyan nagy a kerület, mint a másik országban élnék, és nagyon élvezzük az egészet. Hát ennyi volt a történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Azt írja XY, aki férfi, kedves Géza. Nyitott még, hogy lesz-e Európa-parlamenti választás Nagy-Britanniában. Épp erről megy most a jogi vita. Ettől is függ, hogy ki lehetett tolni a határidőt. Ami fontosabb, a vezetékeket Mel Gibson vágta el a Halálos Fegyverháronban. Igen, de egyszer volt a Bruce Willis is. Rendben van, tehát a Bruce Willisnek, ott, ott, tehát a, tehát a Mel Gibsonnak is lehetett egy ilyen története, de hogy volt a Bruce Willis, az tudni. Nem tudom, hogy ez melyik film volt, de volt. Emlékszem, ilyen tartályok voltak, különböző színi folyadékokkal, nagyon, nagyon izgi volt. Azért a Mel Gibson-t nem téveztem össze a Ott még nem tartok. Számtalan dolgot összetéveztem Orbán Viktort adott esetben Mesterházi Attilával, vagy Soros Györgyet kivel téveztem össze a Filipovval, de az nem jó. Nem tudom, kivettetek, mindegy, ezt most itt abba hagyom, de a melegízol nem tévesztem össze a Bruszvilis-szel. 5 perccel múlott 49061, 4890999 és 063677161. Hat, hat, hét, hét, egy, egy, egy, egy. Diehard. De az kamubomba volt? Jó, hát kamubomba volt, kamubomba volt, de akkor is, hát attól még voltak vezetékek. Nem arról volt szó, hogy kamubomba, hanem arról volt szó, hogy színes vezetékek. Még drágább az életed, valamelyik ilyen című epizódja, azért fel lehet az önök érdeklődését a legkülönbözőbb dolgokkal. Nem, nem kell hozzá az ellenzékbeszéd, de nem tudom hol, Szabad útján. Szóval, akit 4-esre foglalkoztat bármi, ne tegye lakatot a szájára, telefonáljon. Ma ez egy ilyen reggel. 0614890999 és 0636771161. <tos> Nincsenek kényes témák, lehetnek politikailag inkorrektek, csak a 14 éven aluli hallgatókra legyenek szívesek tekintettel lenni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy beszélne -e a 444-ről? Hát csak hogyha ha nagy igény van rá, akkor beszélek, de mi a kérdés? Hát a kérdés az, hogy a, az eddigi, uh, mondjam, napokon mindig azt kérdeztem, hogy a 444 jelentkezette én mindig az volt az, hogy nem. Hát most szombaton megjöttek ezzel a uh, minősíthetetlen uh, tartalmú színvonalú cikkel. Uh, Hát két változat van. Én kezdtem gondolkozni arról, hogy ön most akkor vajon mire gondolhat, vagy mit fog lépni. Az egyik változat, hogy van egy szint, ami alá nem megyünk, tehát nem fog vele foglalkozni. A másik változat, hogy most beleállok. Hát ez lenne igazán a kérdés. Csak, hogy akkor, beszélget, csak, csak akkor beszélgetek önnel, hogyha itt marad. Itt maradok. Hogy az első másfél órája ennek a mai műsornak bizonyos szempontból válasz az önkérdésére. Én Komáromban voltam, még nem vesztettem el a Karamazov testvérek első kötetét, őszintén remélem, hogy tartósan nem is fogom. Valamiért az Uszodából visszamentem a szállodai szobámba ott bekapcsoltam a telefonomat, és tapasztaltam. Két hallgatón küldött nekem e-mailt azzal, Igen. hogy ez micsoda. Igen. Elolvastam. Hát nem mondanám, nem mondanám azt, hogy nem gyakorolt rám hatást, bár igazán, ha azt kérdezi, hogy mi gyakorolt rám hatást, akkor az a Facebook népe volt, amely ismeretanyaggal rendelkezve vagy ismeretanyag hiányában szinte gancegál volt, Ö, lincselésbe kezdett volna, hozzátéve, vagy köztek, volt néhány ismerősöm is, közülük egyetlen egyel bocsátkostam párbeszédbe, aztán abba hagytam, mert rájöttem arra, hogy ez felesleges. Ha madártávlatból tudhatnám elmondani önnek azt, amit én erről gondolok, mert az előbb a Gizával erről beszéltem, akkor a következőt szeretném elmondani. Uh... Döbbenten vettem észre magamon azt, hogy ez milyen mértékben felzaklatott, és tegnap, amikor az apró mesék című főről jöttem hazafelé, mármint a szállodai szobán felé, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy az az elemi felháborodás, ami volt bennem, szinte nullára csökkent. Az, hogy az ember ennyit tud változni az évek folyamán, az számomra kétségbejtő. Mindig a rangsburg jut eszembe, hogy bemennek színes és érdekes egyének a pszichiátriára, majd kijönnek szürkén és érdektelenül. Nem szeretné magam és is érdektelennek tudni, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy tegnap a Jókai moziból visszafelé tartva az a természet foglalkoztatott, amiről az egyik hallgató beszámolt, miközben tagadhatatlan, hogy Igen. foglalkoztatott a cikk, benne volt az, hogy az elmúlt időben mintha gyógyulni indult volna a sarkam, ami nem azt jelenti, hogy ne fájna, de már nem fáj annyira, és ezek a dolgok kötöttek le valamint az, hogy Komáromban egy akkumulátorgyár telepítése következtében este az utcán az ember csak dél dél-kóriaiakkal találkozik, ami az lássuk be, Komárom esetén azért egy furcsa dolog, tehát Igen, akikkel én találkoztam Komáromban, moziba menet, moziból jövet, bár moziból jövet már olyan nagyon sokkal nem, azok kizárólag dél-kóriaiak voltak, vagy holmi, vagy pedig jogolva, tehát, tehát, futva az utcán. Hát igen, a kováromiak és általában a vidékiek este 8-9-kor már nem szoktak az utcán tartózkodni. Ami, ami madártávlatból látható volt, az az, hogy számomra elképesztő volt. Nézze, nagyon sok minden foglalkoztatott. Egyrésztről uh, foglalkoztatott az, hogy a Ferencvárosi Parkolással kapcsolatos dolgozata Ács Dánielnek azt érte el, hogy az ebben a rádióban is dolgozó Vicsek Ferenc egy hosszú laudáció mellett a MUOSZ-nak egy gazdasági újságíró díját adta, és azon gondolkodtam, hogy hogyan kerülhetek én abba a helyzetbe, hogy azokkal, akikhez én tartozom, vagy sokkal inkább tartoznék, mint a nem hozzájuk, én sose volt a MUOS tag, de nem voltam más újságíró szervezetnek a tagja sem, azok, azok meglátnak valamit egy dolgozatban, amit én is sok szempontból ért Ugyanakkor zűrzavarosnak látok, azért mégiscsak, hogy a MOS. Tudja, Azért ez egy nagyon fura dolog, hogy a músz, amely gyakorlatilag olyan, mint az ellenzék, tehát valamit tesz, arról a magyar távirati iroda be se számol, gyakorlatilag nullának nézik őket, és egy olyan érzelmi tartományban találja az ember mindjárt magát, amiben nagyon nehéz magát meghatározni, amiközben a kérdése nem erre vonatkozott. Hát igen, jó, de hogyha valakit támadnak, akkor ugye az ember ösztönösen a megtámadott mellé áll még akkor is. De most az a helyzet, helyzet, hogy a honpola felvonta a szemüldökét, ami az ő esetében nagyon ritkán fordul elő, mert a Filipov elküldte nekem a, az Ács Dániel telefonszámát a múlt heti nagyon messziről jött ember után, és én némileg kínlódva, de de őszintén. Tehát, hogy a lányom megkérdezte, hogy komolyan gondolom, azt írtam, nem az én világom, de gratulálok fiala János. Tehát ezt küldtem Ács Dánielnek, uh, amit nem bántam meg. Nézze, uh, ez a dolgozat, ami az én tevékenységemmel kapcsolatos, és az, amit ő a Ferencvárosi Parkolásról írt, azok gyakorlatilag a jellegüket és a pontoságukat tekintve gancegál. Tehát az én, tehát ezen az alapon a muos erre is adhatna egy gazdaság, tehát ebben a, a ebben a, az investigatív újságírásnak megvan az az eleme, hogy valaki fölmegy egy hollaprot egy ideig kutakodik, talál valamit, majd abból az egy dologból messze menő következtetést Volt le. Ez mondjuk a Ferencvárosi parkolás esetén több dologra vonatkozik, de hogy minden esetre a teljes egészből csak nagyon kis szeleteket vesz ki, és azok között pedig teljesen logikátlanul ugrál. Ebben a két dolgozat teljesen. Igen, e, hát ez a szövegkezetből tökéletesen ki. Ami ennél még fontosabb, hogy ami az én btm a tevékenységét illeti abban kapcsolatban engem alapvetően a NoV tudna elszámoltatni, tudnélék az, hogy én közben milyen tevékenységet folytatok, az ebből a cikkből egy tízes skálán kettesre hiányzik. Az az idézet. De nem is ez volt De az, a... az. az, hogy mi a cél, az engem nem érdekel. Hát nézzel, ha én azt mondom, hogy ma 2019. március 18-a van, akkor nekem nincsenek céljaim. Akkor én, akkor, én, akkor én adatokat közlök. Az, hogyha az Ács Dániának vannak céljai, hát akkor legyenek céljai. Az engem nem befolyásol. Tehát eh, akkor gázoljon el az utcán, mint hogy a de a Budi ellenfelesége mindig arra panaszkodik, hogyha lelép az ebrának, úgy érzi, mintha férje a gázra lépne, és nem a fékre. Visszatérve erre a cikre, ugye van egy ilyen szente tekintetű fénykép rólam, ami önmagában vérlázító, amilyen fényképet ahhoz választanak, és ugye az van mögötte, hogy én a karácsonyal hogyan beszélek arról, hogyha ő egyébként főpolgármester lenne, akkor hogyan tanítanám meg őt kalapáccsal szögre ütni, ami egyébként egy egészen zseniális részlet, ugyanis én, a, ha, én ha valamit felrovok negatívumként a karácsony esetében legyen az a párbeszéd vagy legyen az a zuglói önkormányzat vezetése az a praxisnak, a határozottságnak az elszántságnak az a hiánya, amivel egyébként nagyon nehéz vezetőnek lenni, pontosabban szerintem lehetetlen. Tehát amit ott kiválasztottak, ez egy tökéletes példa. Hangulatkeltésben tehát azok a részletek, amelyek benne vannak, nézd, lehetséges, hogy az egyik-másik szerződésemben az van, hogy tényleg csak kompromisszumos témák lehetnek, én ezeket nem olvasom, ha aláírtam ebben a formában, nem tettem jól, de ami a valóságot illeti. Tehát azért olyan nagyon rosszul nem is selekedtem. A valóságban mindenki tudja, hogy nem 25 percet beszélgettek senkivel se, vagy 15 percet egy hónapban, nagyjából két órát a város való beszélgetés leszámítva, de ott legutóbb már ott is előfordult, mindegyikbe be tud telefonálni hallgató. Tehát egész egyszerűen Többek szerint uh, Ács Dániel amiatt volt megsértődve, mert hogy én az ő tevékenységéről nem ugyanazt gondolom, mint az ő környezete, és hát ha ő mindenkivel így fog eljárni, ez, ez, ez, ez tulajdonképpen akár kitüntetés is lehet. Hogy új Péter, mint főszerkesztő, ezt hogyan engedheti meg magának, és hogy az ellenzéki sajtó a legkülönbözőbb grémiumokba hogyan tudja ennek a pont húnak a főszerkesztét berakni, az szintén legyen a, a sajtónak a része. Én ilyen szervezeteknek nem vagyok a tagja. Az, hogy ez milyen hatást ért el a Facebook népénél, azt láttam, ennek egy része kifejezetten irítség, a másik része tudatlanság, de alapvetően irítség, beleértve hogy hogyan lehet közpénzzel magányzsebeket tömni, de könyörgöm alapítványi rádióknál, vagy piaci rádióknál, mint amilyen az előző rádió volt, ez nem közszolgálat, és nem arról van szó, hogy én ezt a fizetése mellett ellopom, hanem feltüntetve annak a jellegét, részint mindenkori szolgáltatón számára pénzt átadva. Tehát az, hogy ebben valaki azt mondja, hogy ez számára, az ő etikai érzékét kikezdi, ezt tudom veszem, de ebben ma Magyarországon az ellenzéki sajtónak a nyomorúságát lehet tetteni, azt a nyomorúságot, amiben egyébként az én kollégáim Rózsa Pétertől, Naiman Gáborig belegárgyultak, és amit én el akartam kerülni, és erre nem tudnak objektíven tekinteni, csak azt tudják mondani, hogy belőlem egy fidesz kollaborás lett, én közpénzeket síbolok el, amivel kapcsolatban... Hát ami egy igen, de az ő keserűségüket ezzel tudják ők, tehát de Értem, hát Ás is egy piacról élő eh, honlapnál dolgozik, aminek tulajdonosa van a fenntartója. Olvass el azt a komment, kommentár a háborút, ami hozzászólásban utána van, az egészen elképesztő. Tehát abban benne van egész Magyarország. Illető Magyarországnak egy része az nagyon tanulságos. Tehát az, ezért hogy. én vagyok alapvetően rossz kedvű, nem azért, mert önt megtámadták, mert azért de alapvetően ezért a kommentet nem, nem, nem olvasom, nem, hogy nem kell hogy nem olvasom el elegen volt. Azzal a, annak az úrnak van igazán igaza, aki azt mondta, hogy a négy unokájában foglalkozik, mert ez a, ez a lényeg. Ebben, igen, csak az a baj tudja, hogy ezek nem csereszabatosak. Hát nem, de... Tehát az ember e... nyáron nem a helyet, megy úszodába, hogy sijel, hiszen nyáron is egyébként elment a világnak olyan részeire, ahol van hó. Egészen elképesztő... Hát igen, csak a tízes skálán, hogyha korábban 9-1 volt a politika és a, és a unoka aránya, és ez most 6-4-re változott, akkor ez jó irány. Mert ahogy az életkora, ugye az embernek a 6-ról már a 7 felé megy, már mint 6-os helyett, már 7-essel kezdődik, akkor ne legyen változatlanul 9-1, szóval legyen 6-4 vagy 5-5. Néze ez számomra egy nagyon fura dolog. Én pontosan emlékszem, hogy a Secretment történetnél mi volt bennem, és azt is kell, hogy mondjam, hogy a munkám mindig is meghatározó volt, de annak az elvesztésétől, vagy az abban való konfliktusoktól korán sem félek annyira, mint amennyire féltem, akár még öt évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy a halára készülök-e, a közvetlen környezetem azt mondja, hogy nem, mert ez így normális, de én sokkal hosszabb időt töltöttem el az ellenkezőjében, tehát én mindenek az... Én semmit nem akartam magamnak az életből, mert mindig annak attól féltem, hogy az hogyan lehet elveszíteni. És ez valahogy az elmúlt időben elkezdett megváltozni, de ez olyan döbbenetes hatás gyakorol rám, hogy időnként a tükörben nézek, nem is ismerek magamra. <Ször> Igen. Jó, ez azt, ez azt is jelenti, a, a magam nyelvén megfogalmazva, hogy e, értéke van annak, hogy lementem a városba, és a Pozsonyba beültünk a pozsonyba. Ebben az is benne van, meg nem. Tehát a, nézzel, ha pontosak akarunk lenni akkor heti rendszerességgel készít interjút azokkal a politikusokkal, akik fizetnek neki. De ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát érti, be lehetne perelni a 444.hu, de én megmondtam hogy én nem bívom a csatámat a rádiumon kívül. Azért, hogy a szerződésben ez áll, a kompromisszumos, előre egyeztetett témák merülhetnek föl. Az egyik szerződésben van egy ilyen mondat, de hogy az összesben van ilyen, és hogy a jelenlegi szerződésben is áll-e. Arról Ács halvány fogalma nincs. Beleértve, hogy én csak olyan politikusokkal beszélgetek, aki fizetnek nekem, ez konkrétan nem igaz. Egyébként nem egy rossz ötlet. Igen. Igen. Uh... Nehogy már azt állítsa ezzel a mondattal. Azt mondja, ez már, az az általában azt jelenti, hogy, hogy a megrendelő, várja, most ha ne, ne, Mert, mert ó, nem hajlandó fizetni. E, nem, nem. Azt nem, de hogy Dobrev Klára adott esetben függővé teszi -e azt, hogy egy olyan műsorba elmegy, amiről ezt írják. Látja, ezt például el tudom képzelni, bár nem konkrétan Dobrev nem, Kláráról, de az róla én lelkismeretem de de tiszta. Az, hogy egyébként emberek minek a függvényében, hogyan beszélnek, az rájuk van bízva. Én nem keresek ezügyben szövetségeseket, mert nincsenek ellenségeim, Ás Dánierre sem az ellenségemként tekintek. Azt írja, az általában azt jelenti, hogy a megrendelő önkormányzat polgármesterével ritkábban más döntéshozókkal kvaterkázak. Hát nem ellenség, de kárt okoz. Mi az, hogy kvater kvaterkázak? Ezért mondtam, én azt, hogy olyan Azt mondja, az, a szerződések nem médiapartnerségről szólnak, nem az adófizetők hiteles tájékoztatásról, hanem kifejezetten reklám, illetve PR tevékenységről. Könnyen lehetséges, hogy a szerződések erről szólnak, de maga az, ami egyébként megvalósul, amit Ás Dániel nem hallgat. Tehát azért lehet egy olyan filmről filmkritikát írni, amivel kapcsolatban az ember, vagy lehet beszámolni, amivel kapcsolatban az ember elolvassa a filmforgatókönyvet is akár, vagy beszámol, meghallgat más beszámolókat, de a filmet nem látja. De, igen, igen. De erről itt egyáltalán nincsen szó. Azt, Jó, hát mond, a piris, azt mondja, a 9. kelet 2018-as szerződése szerint a János műsorában havonta a maximum 15 percben segíti az önkormányzat kommunikációt, ennek fejében került, 275 ezer forintot fizet, először is ugye bruttó, maradjunk abban, a többi ennél kevesebb, de mindegy legyen ez, ez a 15 perc, ez ott tényleg így van, ki kellett volna javítani, de a valóság. A valóság az, hogy minden pénteken fél 9-ig beszélgetek a Bácska Jánossal, igen, és azt kéne négyel. megszorozni még négyel belé, négyel. hogyha más aktualitás van, akkor ez is megvalósul. Jó, De most oké. már végig megyek, várjon. Igen. Um, a műsorvezető üzleti modellje nem újdonság már 2000 is készített PR műsorokat például az állami autópálya kezelőnek, ha már, körté, már körtérről van szó, Igen. akkor talán a 6., a 7. és a 18. keleti együttműködéséről. De, de az egyáltalán nincsen. Igen. Miután élő adásban oda dörgölőzik a politikus riportalanyhoz, bejelentkezik egy pozícióra is. Igen, ezután jön az, hogy lennék én a karácsonynak. A... E a, nézze, né, nézze, az, a Ez, rossz, és ez és Nézze, az, e, az, amit ez a mondat adott esetben ki tudna belőlem váltani, de... De most bennem ott van, de nem váltja nem ki. Figyeljen, amikor a riporter élő adásban oda dörkölőzik politikus hogy bejelentkezik egy pozícióra is ez ugye tipikusan az az eset, amikor arról beszélgettek a karácsonyjal, hogy, hogy talán meg kéne tanulni kalapálni, valamint én az életemben most már közel 85-15-34 évet töltöttem el a médiában, egy pillanatig nem voltam más oldalán, tehát nem voltam sajtós, pr egyebek, nem voltam, egy rövid ideig voltam, amikor kirúgtak a Magyar Rádióban reklámszöveket, írtam különböző a McDonald's-nak, meg nem tudom, valami intim betétnek, most nem jut eszembe a neve, most írtam valami rágúgó, jut az eszembe. Az a fénykép, amit ehhez talál a 444.hu, az, az tipikusan az az eset, amikor valaki mögé állnak, a másik pedig átlöki rajta, a KFJNC közönsége ilyen zavarba ejtő beszélgetéseket hallgathat. Fogalmunk nincs, hiszen a KFJNC hallgatói közé Ázsdániát nem lehet nem, sorolni. Nem, sorolni. Nem. Ami pedig az idílt illeti, illetőleg annak a pénznek a felrovását, Ázsdániel, ha megkérdezett volna, el tudtam volna neki mondani, hogy hogy alakult ki az az üzleti modell, amire nem vagyok büszke, de amitől megmenekültem, attól, hogy szellem és gazdasági nyomorúságban kell élnem. De ha hát Ás Daniel megkérdezte volna önt, akkor már nem írhatta volna meg így a cikket? Hát neki ettől tartózkodnia kellett. Én nem tudom, hogy mi jár az ő fejében, és megmondom őszintén, hogy nem is érdekel. A 444.hu és Ás Dániel számomra létező orgánumok maradnak, de csak akkor fogom a számra venni őket ha muszáj. Nem gondolnám, hogy én velük kapcsolatban objektíven tudnék eljárni, hanem az ATV-ben bármilyen esetben ilyen, tehát az ATV-ben a 444.hu bármelyik munkatársa lenne, akkor amikor ő beszél, szerintem kimennék a stúdióba. Igen, ez a minimum. Jó, hát megértettem. Köszönöm, De miért nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ja, nem még nem. Nem, mert arra senki nem figyelt fel, hogy van itt egy frissítés. Cikkük megjelenése után a párbeszéd közölte, hogy egy hallgató igen, jelezte pár napja azóta figyel... a, a kifizették. De nem, igen. hogy ja. ezt a párbeszéd közölte. Hát ezt írja a 444, nem biztos, hogy ez így volt. Elnézést, itt nincs helyreigazítás. Az hogyan van, hogyha a karácsony által vezetett zuglói önkormányzat egyébként kifizet, ennek a történetét pontosan tudom, de nem fogom elmesélni nagyon kacifántos és nagyon szép történet, nem fogom elmesélni. De miközben ennek a párthoz? Tehát ez például egy olyan dolog, amivel kapcsolatban, ha az origó lennék, én már rég ráugrottam volna. Hogy jön ide a párbeszéd? De senkit nem foglalkoztat. Nézze, én erről négy évvel ezelőtt, amikor bejöttem volna, ugrottam volna neki, most meg így viselkedem, Fogalmam nincs, hogy a pénteki beszélgetés a karácsonyjal hogy fog alakulni. Van bennem e tekintetben Némi druk ő egy sms küldött nekem, amiben jelezte, hogy milyen SMS-eket kap. Ő a műsor kapcsán, én visszaírtam neki, belejött, hogy nyugodtan meghallgathatta volna az, a rádió archívumában. Visszaírtam neki, és szükséges esetén beszélhetünk, ő nem keresett. A péntek ez ügyben érdekesen Érdekes. fog alakulni, ki fog derülni. Jó, persze, négy évvel ezelőtt 7 óra, 1 perckor ezzel nyugodt Ez volna. Igen. Hát én azért vártam több, mint egy órát, hogy megkérdezzem, mert... Mert. Igen. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az, amit ezzel kapcsolatban a személyemről ismerősökkel, tehát van egy festőművész ismerősöm, aki még talán a telefonszámot is tudja, tehát hogy az emberek egyébként Irkálnak egymásnak, miközben akár tőlem is kérdezhetnének, meg azt sem. Tehát arról folyik a beszélgetés, hogy vajon emiatt engem kirúgnak-e ki az ATV-ből is innen. De hogy miért rugnának ki, és hogy egyébként az ő feltételezésük az összefüggésben van az aggodalmukkal, vagy inkább ezt szeretnék. Tehát azért ebbe belenézni, ebbe a fenneketlen kútba, amit, ami korábban is megvolt, de nem volt a Facebook, az egy olyan élmény, amitől az ember aztán utólag iszonyatosan szabadulni akar. Ez pontosan olyan, mint amikor a detektív filmekben azt látjuk, hogy egy nagyon cifra történet után a főhős beáll a zuhany alá, és ott áll egy óráig, mert hogy egyébként nincs az a víz, az a meleg víz, és nincs az a szappan, ami levinné azt a koszt, amit egyébként valami rá, ez, amitől, ami persze, amihez persze neki köze van, tehát ilyenek véletlen nem történnek, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez, ez, ez véletlenül történt, de ennek a mikéntje, a hogyanja és a mennyisége, a jó indulata, a jó szándéka, a segíteni akarása, beleért vagy ő eltévet, ez olyan mértékben hiányzik a történetből, hogy mintha az ember kijön az uhanyból, és megszárad, azonnal kedve támad visszamenni, mert, mert olyan mértékben érzi magát koszosnak, miközben némileg nyilvánvaló hozzájárult ahhoz, hogy ez a szituáció létrejöhet, amit nem tud magáról lemosni, és amit valamilyen módon kezelni kell, mert kezeletlenül nem lehet hagyni. Hát, hát ezelől ez nem tud kitérni, hogy többször kelljen ebben a témában zuhanyoznia. És hát ugye ez a téma ez másodperceken belül csatlakozik, másért ennek olyan, olyan kinövései, olyan átnövései, hát olyan ez folyamányai vannak. hát ez ilyen szöbény fókáló lesz, pontosan azért, mert ez nem egy. Nem olyan vannak. Persze, nem két ember személyes ö, problémája, ami megjelent a nyilvánosság előtt, ez máshol és aztán átveszik más orgánumok kezeletlenül egy az egybe igazságtartalmát meg sem kérdőjelezze, mondván, hogy hát fel se tudják azt tételezni, hogy amit a 444.hu az esetleg ne lenne igaz. Ha. És amikor az vetődik fel, mert beszéltem az egyik legnagyobb portál főszerkesztőjével, vagy SMS-ben, vagy e-mailben, vagy nem tudom értekeztünk, hogy ezt nekem a 444.hu-val kéne tisztáznom, az életemben nincs már olyan pillanat, hogy a 444.hu-val bármit tisztázzak. Ha egyáltalán szarba kerülnének, akkor úgy segítek rajtuk, hogy amikor megköszönik, én már nem vagyok ott. Igen, értettem, és ez egy, ez egy jó mondat volt, szóval ez a jelzi, azt, hogy hogy egy szint alatt, amivel kezdtem, hogy a szint alatt, vagy a szint fölött már nem megyünk egy szint alá, ugye, hogy itt valamit idézett Idéző. Nézze, az jutott az eszembe, amikor a Ramos pofán vágta a messzi-t, és ugye a focistáknál időnként előfordul, a szó fizikai értelmében ilyen egyébként, még a hókisoknál fordul elő, hogy egyébként miért nem fordul elő, a kézi látja elő fogalmam nincs. Tehát, amikor ez emberek így összetámasztják a homlokukat, ami ugye a messzi és a Ramos esetében, azért azért is fura, mert hát a messzi szerintem két méterrel alacsonyabb, mint a Ramos. Ezzel együtt a szó képletes értelmében bármikor összetudom tudom így a fejemet vagy a homlokomat támasztani azdani a. <tos> Rendben van, de a messzi és a ramosz között is legalább fényedni a különbség tudásban is. Azt nem tudom, az, az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, aki nézi a meccset, tudja, hogy melyik vágta pofára a másikat. És melyik az, aki valójában védekezésből támasztja a másiknak Igen. a fejét. Igen. Mert egyébként, ha két alfa himről van szó, akkor az egyik nem engedheti meg magának, hogy ne tegye. Miközben az állatoknál is pontosan lehet tudni, hogy melyik lesz az, amelyik először lehordasztja a fejét. mert A Ramasszóról is pontosan lehet tudni, az életében még nem támadott, csak védekezés volt. A Ramasszóról meg lehet tudni, hogy ő mindig. Tehát ja, a Messzín is előfordult olyan, ami nem szép, de ebben a konkrét de esetben. Ebben a kontextusban nem. Köszönöm az érdekes. Én megköszönöm, hogy elmondta. Viszont <tos> 06148909999 és 0636771161 Jó reggat! Jó reggat! Elharag, hogy nem tudom elmond megállni, hogy említem, mert végtelenül, de nagyon-nagyon-nagyon elszomorítom. És tőled egy kicsit elvonatkoztatva is. Azért azt gondolom, hogy Hogyha ezt lehet mondani madártávlatnak, ez ugyanolyan, mint hogy Bayer Zsoltnak az új zélanti is mi jut eszében. Szóval, hogy mi, mi, mi, mi jutatja a 444-et és Ás odáig, hogy úgy érezze, hogy ezt meg kell írni. Azt nem hiszem el, hogy ő ezt elhinné. Az indulott. De miért? Na, utál. Én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy valamiféle, van benne valamiféle, mint ahogy szerintem Baja Zsorta is van valami olyan buta küldetés, ami ami a Jó, saját, ne felejtsd el, hogy a Baja Zsolt ezt egy blogon teszi, az Ásdáni pedig van egy főnöke. Új Péternek hívják. Jó reggelt! Hello. Igen? Jó reggelt! Elmondja, hogy miért telefonált? Viszont halássuk. Jó reggat. Nem, bocsánat, Bá Bá Bá Bájar volt ezt teszi a Magyar Nemzetben is. Ott is ahol van teszke. főnöke. Próbáltam menteni. 061 48 és 06 egy. 77 Figyelek. Jó reggelt, reggel, Horváth Péter Szevasz. Én küldtem neked egy e-mailt e indulatok indulatoknak tartom. Értem, bennem is van indulat. Köszönöm szóval a, szoli köszönöm a szolidaritást, tudok. de Péter, nem akarom, hogy elmondjad azt, amit nekem leírtál. Megértem, hogy indulatos vagy. Köszönöm az indulatodat. felírtam. Ott van a lelkem falem. Ez az én szabad díjam, ez az én Táncsics Mihály díjam, ez a pont írás. És mindazoknak a reakciója, akik ezügyben megnyilvánultak a Facebookon, amit én láttam. akik mellettem, ellenem ennek kapcsán 0614890999 és 0636771161 nem pont március 15-én kaptam 16-án kaptam de legalább Kásler Miklós feje fölött nem kellett senkinek se átnyúlnia Miről tájékoztatta a párbeszéd a pont t Ne tartsák magukban azt, ami önökben van, essünk rajta túl. A mai és a holnapi nap, holnap ugyan kilencig vagyunk, és ugye abból egy óra elmegy az Elsimonnal és a Nemes Gáborral, elmegy. Hát ezt most úgy csináltam, mintha De ott van még a szerda, az is üres, csütörtök-péntek az teljesen tele van. 0614 és 0636771161. Jó reggelt Jó reggöt én, én nem tudom, én a, egyszerűen az érthetetlen irítséget látom a háttérben. Nem tudok önnek segíteni. Mert egy irigy arra, hogy a fiatal úr évek óta fönn tud maradni, megy a műsora, ezt nem bírja megemészteni, és... De azt még nem veszi figyelembe, az egyetlen hallgatható reggeli műsor. Jó, ebben más is benne más van, nem eb... lehet jó, hallgatni. Ebben benne van a, a Ferencvárosi parkolási helyzettel kapcsolatos anomália, amelyel kapcsolatban azt nem tudom mondani, hogy a Ferencvárosi parkolással beleértve az egész főváros parkolását, de hogy a Ferencvárosival kapcsolatban is az íg a világán minden rendben volna. Tehát ebben azért óvattal kell bánni, mert azért az, hogy ők ö, milyen módon közelítettek ehhez a történethez Baranyi Krisztinával és én milyen módon közelítettem az nyilvánvalóan bennük épp úgy kiváltott feszültséget, mint hogy a Bácskai Jánosban vagy bennem ennek a kezelési módjára számtalan eszközt lehetett volna választani ő ezt választotta számomra gyomorforgató úgyhogy nagyon-nagyon elkeserít az egész történet Köszönöm szépen. Jó, ne felejts el, a Magyar Újságírók Szövetsége kitüntetést adott azért, amivel kapcsolatban én meg ezt a kitüntetést kaptam. Ha ezek összefüggnek, de lehet, hogy ebben tévedek. 061 489 099 és 06 Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Figyelj. Ha engem? Persze. Mit kéne mondanom? Haló? szeretném elmondani azt. Jó reggelt! Elnézést kérek, valószínűleg nálam volt rosszabb. Annyi baj, figyelj! A következőt szeretném önnek mondani, uram. Én elég régi hallgatója vagyok. Valamiben sok dologban egyetértünk, mégis valamiben nem. A következőt szeretném mondani. Én szerintem önt személyében azért támadják ezek az orgánumok, mert a saját kiszerűségüket, a saját szolgálelkülségüket nem tudják saját maguknak meg, ö, megbocsájtani, és az individualizmesebb nem tudják ebbe a kontextusba hova elhelyezni. Ennyi az én véleményem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Úgyhogy szerettem volna elmondani, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Um, én valamennyi konfliktust, ami az én tevékenységemmel kapcsolatos... Az azzal kapcsolatos megjegyzéseket meghallgatom, amit jogosnak találok abban pontosítok, módosítok, megszüntetek. Tehát ezt szeretném csak, hogy nyilvánvalóvá tegyem. E, amennyiben itt fogok ülni még szeptemberben, eldöntöttem, hogy az önkormányzati szerződéseimet nem bontom fel, Viszont mindenkinek az igegyat a világán szeptemberben és októberben, aki önkormányzati ügyben, mint jelölt, vagy mint egyszerűen budapesti telefonálni akar, bármikor lehetőséget adok, korlátlan időben, természetesen adal, hogy szervezett telefonálást kizárok. Jó reggelt! Amennyiben bárki úgy gondolja, hogy az önkormányzatok által fizetett időben nem fér bele, de neki mondandója van, koka gmail.com, legyen az bármelyik kerület, a műsorban be fog kerülni. Legfeljebb nem azokban a fél órákban. 06-148-9099-9 és 06-36. Kettő percunkban lesz 9 óra. Bárkiben bármilyen mondandó van, ne tartsa magában. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Mindig úgy szoktam magam beazonosítani, hogy én vagyok az, aki ott a nagyanyját utcába mert ön mellé kanyarodott. Igen, emlékszem, pontosan, még egy gyerek is volt ott. Így van, így van. Tudja, én meséltem, hogy ki vagyok helsinki most is itt vagyok, és reggelente, hogy futok befelé, mindig önt szoktam hallgatni, mostanában is. Most érkeztem meg ide az íratába, úgyhogy mondtam, hogy felhívom. Uh, nem tudom, hogy meghallgat-e. Miért meg hogy Lehet, hogy elfogom fogom kérni a telefonszámát, mert lehetséges, jaj, hogy fel fogok tűnni helsinki jaj, és akkor lehet, hogy meglátogatnám, jaj, bár most jaj, pontosan jaj, úgy viselkedem, hogy felajánlom, jó. hogy meglátogassam, miközben ezt egyáltalán... De febb azt mondta volna, hogy nem. Ne, Na nagy figyelek, nagy figyelek. De annyi, hogy én is olvastam szombaton ezt a cikket, meg sokat gondolkoztam is, az ember tényleg régóta hallgató ezt a rádiót, az a nehéz ebben, hogy ha valaki tényleg nagyon felületesen vizsgálja ezt a kérdést, akkor, akkor akár még igaza is lehetne. Csak az a baj, hogy, hogy ezt, ezt nem lehet így vizsgálni, csak hát nyilván ennek a újságírónak ez nem volt érdekes. Csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy nyilván ezek az interjúk azért nagyon vékony jegek bizonyos esetekben, amit ön szerintem jól old meg, az esetek talán 90 százalékkal lehet, hogy tudnék mondani, hogy 10 ot Szerintem nem 10 szerintem annál több olyan Jó, van, ami Tehát biz, biztos, hogy tehát alkalmasint lehet olyan, hogy a 80 a Jó. az, ami nem e, tűnik mindenki számára érdekesnek. A, az átlagot érdemes figyelembe venni valamit, annak az így informatív van. jellegét. Így van, pontosan így van, és ezt erre akartam kiugodni, hogy, hogy tényleg ezek nagyon vékony dolgok, de mindig azért a, a, a, a csengés és az egész, és körülbelül nem hallgatnám a műsor tehát, hogy e, e, mert, mert azt mondanám, hogy akkor nek nincs értem, hogy valaki alá kérdez, ha szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy ezer szerint a fia a Le János, mint e, most akartam mondani a napkátébe azt a műsorbezett, aki mindig a Sport Pluszból idekérek, de vagy gyárpás, hanem a, a mindegy, nem fog eszembe jutni, e, és, és, és emiatt viszont jó a műsor, tehát hogy ezért, ezért furcsa ez az egész és elég jól ismerem a négy-négyet, mert azt mondja, hogy a médiában dolgozom, meg is fogom majd kérdezni a kardost, aki a, a, az ügyvezetője az egész 4 4 nekem a főszerkesztő hogy, hogy ez, ez, ez hogy van mert nyilván én is azt gondolom, hogy ez az egész ferencvárosi történet, ez, ez nem teljesen tiszta, biztos, hogy nem teljesen tiszta, de, de ilyen viszonyatosan pongyolál leírni dolgot, az, az szerintem is ilyesség. Tehát, nem tudom. Tehát, ugye ilyen, ilyen fura ez. Úgyhogy csak ezt akartam elmesélni, és hát futás közben mindig hallgatom el, futva jövök be ide az irodába, és mindenki meggyek dolgozni. Jó, jó, jó, de de jó hallgatni. Jó hallgatni a rádiót. Kor Na, korábba, korábban ugye e, már benne voltam én az élet és irodalomban, a sajtómunkások nem tudom hánynál a másokkal való együttműködésen folytán Aha. Um, azért nagyon tehát hogy mondjam, uh, jogilag mindenki ugye el tudja dönteni, hogy ezek egy tiszta történetek vagy nem tiszta történetek, eddig föl sem erült az ellenkezője. Hogy igen. morálisan tiszta történetek -e vagy sem. Igen, uh, igen. Ugye, itt... valószínűleg... igen. Nem, valószínűleg nem jól fogalmaztam, tehát nyilván nem látok bele, én sem, uh, teljes mértékben nem is fogok belelátni, valószínűleg ön sem. Uh, kicsit nekem is büdös ez a sztori, de nyilván lehet, hogy csak morálisan büdös, és ilyen szempontból jogilag meg teljesen tiszta, és ezért is tényleg, amikor a 444 előjön azzal, hogy ilyen és ilyen szerződés, tehát amikor tényleg ilyen jogászkodás van, az, az, attól tényleg a világból ki lehet kergetni engem. Tehát hogy tényleg az a vége minden cikknek, amikor jönnek ilyen. Arról nem beszélve, hogy azért abban a közegben, ahol hat, ott azért egy szelid és csendes csendes hangulatot vált ki. Tehát azért, miközben vége. én ezen a hangon beszélek önnel, ahogy beszélek, azért, e, ha az áradatként jönne önnel szemben, akkor az elragadná önt leszámítva, hogyha egy tetején állna és tájföldön lenne. Tehát ez a történet azért nem olyan nagyon vicces. Arról nem, nem beszélve, hogy én egy olyan valaki vagyok, aki egy pár ilyen, pár ilyen támadást már megélt, nem mindig úgy reagáltam, mint most. Pontosabban mondva, soha nem reagáltam úgy, mint most. Mindegyik elült, de mindegyiknek az emléke milyen él bennem, és most, hogy föl tudtam dolgozni a múltamat, egy mérhetetlen szomorúság van bennem, ha megkérdezi, hogy miért, alapvetően azért, mert ez egy olyan dolog, tudja, ez egy olyan ellentétté vált, mint hogyha nekünk az életünkben lett volna egy közös nő, aminek következtében hiába próbálunk barátkozni, nem tudjuk túltenni magunkat a közös nőn, de az, hogy ez a pénz, ez hogyan tudott közös nővé válni, ha nem vagyok túl bonyolult, szerintem nem. Abszolút nem, abszolút nem, arról fogalmam nincs, pontosabban mondva többé-kevésbé értem, és ettől még szomorúbb leszek. Igen. Tehát az a felvetés korábban Csontos Jánostól kezdve Isten nyugasztalja számtalan emberig, akik mind arról beszéltek, hogy az én pénzem, amikor az ORTT-től kaptam pénzt, és akkor mondtam a Csontos Jánosnak adásban is, hogy hát ez egy pályázat volt, pályázzon ő is. Ezek nem pályázatok voltak, de maga a mód, ahogy létrejöttek, abban semmilyen jogszabály ellenes nincs, magyar van, magyar van, hiszen az egész szituáció nem jött volna létre, hogyha egyébként nem kerültem volna abba a helyzetbe, hogy nem fizetnek ki, az még egy másik fiala János volt, és olyan beszorított érzésem volt, egyébként teljesen indokolatlanul, Nézzet, én ott voltam Madeirán, ott nem tudom milyen óceánban, egy, egy Bartelszerződés következtében, a Tensi Tours által, egy frissen elvált pari voltam, a feleségem is köztem hihetetlen feszültség volt, hogy ő mit gondolt komolyan és mit nem, lehet, hogy semmit nem gondolt komolyan, de az én neveltetésemből adódóan én képes vagyok bármilyen fenyegetés komolyan venni még akkor is, hogyha az komplet hülyeség, és én ott ültem a szállodai szobámban, és az foglalkoztatott, hogy mi lesz velem akkor, ha nem tudom kifizetni a lányom gyerektartását. És ezek a problémák engem a Reményi Kálmán Pontosan emlészik rá, hogy milyen érzés volt az, amikor lovas István Isten nyugasztalja azt írta a demokratában, hogy azon a pénzen, amit majd tőlem el fog nyerni, hogyan fog majd segélyszállítmány küldeni azoknak a tunéziai gyerekeknek, akiket még le sem bombáztak az izraeli vadászbombázók. Már És hát. azt kérdeztem a reményéktől, hogy kámán ez mi? de hát igen, nehéz ez, eh, ha egy személyes történetet eh, csak nagyon röviden, hogy én alapvetően, én alapvetően az egész családom és mindenki eh, sokkal inkább jobb oldali hogyha a szó klasszikus értelmében veszük ezt a dolgot és, eh, és én emlékszem, amikor és ilyen szempontból érdekes az ön, az ön műsorának a hallgatása is hogy emlékszem, amikor mondjuk a nem tudom, 15 vagy 18 évvel ezelőtt hallgattam, és akkor mindig azt mondtam, amikor bementem dolgozni, hogy gyerekek Komolyan mondom, hogy nekem volt kellemetlen, ahogy a fiala elküldte belegebb éghajlatra ezt és ezt, a betelefonálót vagy akár vendéget. És, és tényleg azt látom én is önben, hogy teljesen átalakult ez azért, és sokkal, sokkal nyugodtabb és másabb irányba. És egyébként az is jó volt, és nyilván akkor ezt csak azért reflektálom, hogy valószínűleg annak voltak ilyen okai is, hogy, hogy ezek a beszélgetések így zajlottak akkor a végén le, és, és hogy, hogy önnek volt egy családi, vagy bármilyen más dolga, vagy egyébként más volt az ön személyisége, nyilván az személy, Jó, lehet, igen, igen, változik az ember személyisége, de hogy, hogy mindig mondtam magamnak, hogy úristen, igaza volt a fialának, de azért nagyon keményen elküldte azt a betelefonálót. És akkor, úgy mindig de mégis hallgattam, és, és pedig, pedig egy nagyon sokszor akkor még azt mondtam, hogy nem értek ezzel egyet bizonyos helyzetekben nem, ez az el, nem ezek az elküldések, hanem vélemények, stb. És, és eljutottam oda, hogy most nem, nyilván vannak kérdések, amikben azt gondolom, hogy nem, nem egyezne a ami nem egyezik a véleményünk, meg vannak telefonok, amikor azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy keményebben is meg lehet kérdezni, stb. stb. De összességében azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nekem is nagyon jó fejlődés, és Jö, de még, nagyon Jó, még, még egy pillanatra visszatérve onnan, ahonnan indultunk. mind mindazt, amit a hétvégén összeolvastam. Azért az a magányérzet, ami most az ön telefonjától valamelyest oldódik, de azért az a magányérzet, beleértve a helyem, a magyar, magyar médiában, azért elgondolkodhatott. Nem, mint hogyha nekem erről minden nap gondolataim kellene, hogy legyen. De... Tehát az, hogy valaki írjon egy jegyzetet bárhol, az elmúlt 48 órában leszámítva egy interjút, ami most jelent meg velem néhány perce, és az, az egyetlen interjú, amit adtam, és nem is fogok többet adni. Az, meg? Ezt nem a, tudom, média, a média egyen. Uh, uh, tehát ez a magány azért nagyon foglalkoztat. Tehát én, hogy mondjam, az, tehát tegnap olyan emberekkel váltottam szót pontosan mondva, egyel váltottam, a többieket csak olvastam, akikkel, akiknek én szerettem volna elnyerni a rokon szemvét. És akiknek ma már én nem akarom elnyerni a rokon szemét, de gondoljon bele, hogy itt most arról van szó pontosan a Woody ellen. Tehát, hogy annyira felnézek a Marlon Brandóra, hogy nem akarok vele megismerkedni, hát, ha csalódnék benne, és benne van a megáll az időnek a pierre is. Hogy egyszer csak az ember találkozik a pierre akivel egész életében találkozni akart, vagy ő akart lenni a Pierre, és azt mondja, hogy Jézus Mária, hát én nem akarok a Pierre lenni, én nem akarok a pierre beszélgetni, és azt mondja az ember, hogy mi történt az elmúlt 40 évben. Azért ez borzasztó. Ez olyan magány érzetet ad, Annyira szó, tehát hogy mondjam ez a sem, nem tudom, bizonyos szinten, alul bizonyos szinten fölül ez ennek egy ilyen teljesen triviális megfogalmazása, de nem erről van szó. Tehát, hogy az emberet, és tehát természetesen a tévedés kockázat, hogy ő meg ugyanezt gondolja rólam, és ez mérhetetlenül és mélységesen elszomorít. Tehát ebben nincsenek igazán vidám pillanatok. Hát biztos, hogy nincsenek. Aztól mondani, hogy én Önt nagyon nagy öröm. hallgatom, és este amikor hazamegyek, akkor egyébként négy gyerekem van, azt is azt mondtam, amikor múltkor beszélgettünk. a Kisebbekkel nem, de a nagyobbakkal mindig el tudtam mesélni, hogy ha önnel beszélek, vagy ha önnel beszéltem, vagy egyébként mi volt aznap a téma, és nagyon örülnek. De mit médiázik ennek. ön Finnországban? Hát ez egy bonyolult kérdés. De a, én egy nagy média ügynökségnél dolgozom Magyarországon, és a fiamat fölvették itt egy égkorong akadémiára, de Igen, szerintem ezt mondtam ezt akkor. Mondta, Ezt mondta, ez így van. E, és és a, itt is van egy irodánk, és tulajdonképpen innen dolgozom Magyarországra most, ebbe az évbe. Egyébként júliusban megyünk haza, tehát egy évre jöttünk ki, igazából megyünk kis valószínűleg haza. E, ha hát, ezzel itt... megoldotta megoldottam, a telefonszámat, de én júliusban fogok Finországba menni, akkor el fogjuk kerülni egymást. Hát lehet, nem biztos. Mikor jön? A, valamikor július elején. Én minden még föl... elején itt, Jó. Elején még itt leszek. Föliről... Elej... Megadja a számátadáson kívül? Megmondom őszintén, hogy meg is van az ön száma. Az ön privát száma is megvan, mert hogy volt kapcsolat közöttünk még, még médiaügynökségi vonalon. Uh, tehát meg is van az ön száma. Mindshare? Hogyha. Vagy mi volt ez? A Mindshare az egyik cég, igen. A... És több cég is van ebben a csoportban. Ez egy, ez egy médiaügynökségi csoport. De ezzel együtt hiszen... a kívül? Persze, persze, ja. persze. Nagyon szépen köszönöm, kis türelmét kérem. Jó, Igen, így, akkor már ketten vagyunk, akkor még zene, így... 061 és 06 nekem valamikor 10-20-kor van egy rendezvú, úgyhogy nagyjából 3-10-ig tudok lenni. Meanwhile <orphanages> back in the year one when you belonged to no one you didn't stand a chance son if your pants were undone Cause you are brave for humanity And so holds to society One day you'll wake up in the present day A million generations removed from expectations of Jó Hello! Jó reggert. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, én Povarasi Most vagyok, Cserháti urat keresném. Cserháti, Cserháti úr nincs még itt, vagy Laci itt van már? Nincs még itt. Jaj Istenem, van nálunk egy szerződés, és azt kellene nekem valahogy eljuttatni e-mailbe, ha lehetséges volna, mert délig kell leadnom a Várj egy pillanatra, fölhívj. Köszönöm. Várjöl egy pillanatra. Miközben adásban vagyunk, de egyelőre semmi olyasmi nem hangzott el, ami borzasztó következményekkel járna. Várj egy pillanatra. Fogarasi? Délmos. Igenis, kis tudom. Bogarasi Vilmos keres téged, mit tegyek? Ő adásban van, te a magántelefonon van, mi legyen valamilyen elszámolás kell neki leadni, és halható módon nagy gondban van. Mit, mit, mit ajánlasz neki úgy, hogy téged nem lehet hallani, és most ő is hallgat? Elkérjem? Akkor vársz egy pillanatra? Jó. Megadja nekem a telefonszám. Adáson kívül vagyunk. Igen. Igen. És akkor felhívja, mint az Ákos minden. Igen, 20-os. Igen. Igen. Visszavondom. 0 6, 20, 9 6 5 2 8 5 2 Mindjárt megoldom az árkosnak és a követőjével. Én Én is. Elnézést, hogy tapasztalom. Én adásban maradtam, úgyhogy akkor így aztán mindenki tudja. Most jól kitoltam az illetővel. Elfelejtettem lehúzni a mikrofont, rosszul tettem. Tehát a tele... Elnézést az indiszkrécióért véletlen volt. Nem, volt. Nem figyeltem oda, bocsánatot kérek. 06148, és <tos> a Make it hey, hey, hey, hey. And as you cross the circle line, who the eyes will breach behind you're a rabbit on the run and the silver splendors blind in the corner of your eye shining in the setting sun will do you ever get? Stories to them real and in the present tense. All and everybody's on the stage and it seems like you're the only person sitting in the audience. Jó reggelt. Jó reggelt. Az iménti aktus is csak ebben a médiumban fordulhat elő. Nagyon halkan lehet hallani. Haló, Alig lehet hallani. Most jobb? Sokkal. Hát azt szerettem volna, hogy az iménti aktus is csak ebben a médiumban fordulhat elő. De nem miatt telefonáltam. Uh, hogyha a 444.20 uh, cikke egy ilyen könnyen leinformálható vagy könnyen ellenőrizhető történetet, ilyen, ilyen környezetben tud tálalni, és ezt alapul mondjuk a Klubrádió is, vagy, a, vagy az említett személyek, akik mondjuk az ellenzéknek, a szócsövének tartják magukat, akkor nekem ez nagyon megkérdőjelezi az összes többi 444 hú a Klubrádió cikknek vagy műsornak a hitelességét. Ezt ne tegye, mert ez önben valójában egy érzelmi deficit, amit kivetít más dolgokra is. Ez nem kell, hogy feltétlenül így legyen. Sokszor járunk el így, de ebből általában szerintem tévedni szoktunk. Érted? Hát mert... Igen, lehet. Most mégis hagyott egy érményem a törőben. Megértem. Megértem, de a hangi alapján sokkal fiatalabb, mint én. Hány éves Ja, majd egyszer utolér, viszont halasson. Ács Daniel 39 éves. Jó reggat! Jó reggat kívánok! Ha már 444-ről volt szó, volt egy írás a Facebookon olvastam, hát ott nem egy hitelt oldal volna az, ahol a kínai gyorskocs testvéreket kínai vendégmunkásnak tituláltak is. Állít maga szúj Péter? Értem? Azt nem állít az egy bejegyzés volt, amivel azt hiszem, hogy népszerűsítve lett más cikke és azt gondolták, hogy azt a cikk írója írta, aki azt mondta, hogy nem és akkor az Új Péter magára vállalta és aztán úgy is maradt. Most pont azt akartam megnézni, hogy Új Péter hány éves, mert Új Péter esetében, tehát Új Péternél már szerintem gondok vannak a tekintetben, hogy nem merevedik-e bele. Ő 49 éves, hát akkor ez határeset. Tudja mit? egy tízessel több, mint Ács Dániel, nálam 13 évvel fiatalabb. Tőlem meg 16 -től. Eljön pillanatok alatt az az idő, szerintem, amikor Új Péter azt fogja észrevenni, hogy a színes ingek nem állnak neki rosszul, azok a megnyilvánulások, ahogy pedig létezik, azok már nem. De ehhez valószínűleg neki kell erre rájönnie. Ebben minél jobban besegítenék neki, annál kontraproduktívabb lennék. Hát, köszönöm szépen a tájékoztatot! Nagyon szívesen! Viszont kívánom! 0 hat, egy 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és hat, negyed, 10. Nagyjából van még 20 percünk, az bármivel tölthetjük, zene van! <gül> Csak kapta egy esemést. Megmondom őszintén! Jó reggelt! Jó reggelt, Fiatal úr, végtomásoljok! Előre bocsátom, nem hallgattam a műsor elejét, lehet, hogy volt már róla szóló a 445 cikke kapcsán, ami nekem furcsa, amit nagyon nem értettem, hogy először fölhívták Önt, hogy milyen önkormányzatokkal áll szerződéses kapcsolatban, Ön azt válaszolt, amit ott a cikkben előleg leírtak, majd utána ugye írták, hogy megtagadta a választ. Ez az, ami nekem furcsa volt, hogy... Én nem, én nem, El, nem, ez, nem, ez a két én. ellentétes reakció, és ez, öntől ezt nem szoktam, meg én már én... egyetem óta még a óta is hallgatom, és valós, ez, ez nekem nagyon furcsa volt, mintha nem is önt, önnel kapcsolatban olvasottam ezt a reakciót. Én, én nem megtagadtam, megkeresem önnek, ha másodpercse szóval Ha jól emlékszem, a cikkben írták, nem, hogy nem, nem, de egy de, de, de, Keresem az e-maileket, amik elmentek. Tehát most, ja, ja, ja, értem, most értem, értem. attól nem fogunk ö, hamarabb előre jutni. Azt mondtam, hogy arra kérem, hogy legyen egy kicsit türelemmel. Meg akarom keresni. Azt mondja, 18-a, az 11-én kellett, hogy legyen. 9-e, 10-e, 11-e. Igen, érdeklődés. Az alábbi e-mailt kaptam, Másdániltól olvashatom? Persze. Üdvözlöm! Cikket írunk a, Buda írunk a budapesti önkormányzatok és az FJP művészeti szolgáltató BT kötött szerződésekről. Egy. 2010 óta mely önkormányzatokkal vagy állami céggel kötött szerződés az FJP BT 2. A szolgáltatásoknak milyen ellenértéke volt, tehát milyen havi díjat állapítottak meg, és ezért hány perces műsoridőt biztosított az FJP BT 3. Az FJP bt nek van jelenleg is életben lévő szerződése a Város vagy más állami költésekben érintett céggel. Ha van ilyen szerződés, kérem tegye elérhetővé számunkra válaszát előre, és köszönöm. Ájdani 44.hu. Uh -huh. Én azt írtam. Türelmet kérek, összeszedem a vonatkozó papírjaimat. Majd az alábbi ír, a, a, majd azt írtam neki újból. Itt szeretné felírni a 44.hu szíves figyelmét, hogy együttműködésben Budapest önkormányzatokkal a 2006-2010-es periódusban kezdődött. Aztán pedig azt írtam hogy beszéltem ügyvéddel, könyvelővel átgondoltam azt az e-mailt, amit kaptam amiben ugye az van benne, hogy az FJPBT küldje el az összes technikai dolgot, de semmilyen, semmi olyasmit, ami egyébként a tevékenységgel kapcsolatos hát, hogy én megtalálom -e azt, amit ezek útban, én meg kell, hogy találjam Hm. Hát most nem találom azt az e-mailemet, amiben azt írtam. Tehát átgondoltam azt, hogy én egy ilyen e-mailre egyébként ilyen módon szeretnék erre reagálni, miközben az, el, az első dolgom a, a készségesség volt, és aztán rájöttem arra, hogy nem. Ez ez világos, és ezt értem is. A másik, ami viszont még furcsa volt nekem, hogy amit időztek az ön e-mailjéből, hogyha ezt helyesen tették, hogy szerintem teljesen értelmetlen bevételeim kapcsán személyemet ellehetetleníteni. És ez volt nekem, ami még furcsa, hogy ez egy ellehetetlenítés. Tehát, hogy... hogy ha hát a cikket, akkor tapasztalhatta, hogy igen. Az már, az a cikk, azt... Igen, azt... De de én, helyen, én, én, helyen én, helyen én ezt előlegeztem meg. Helyen kell kezelni, és igen. Csak, mint hogyha nem tudom, hogy ők ezt ugye tehát ezt a szót, hogy ellertetlenítés ő hozta be ebbe a szövegkörnyezetbe, és persze lehet, hogy mert érezte, hogy ez lehet, hogy erre megy ki, de minthogy sem őre mondott az, volna valamit. Az, az, ami, ne haragudjon, ez, ez nem a tevékenységgel kapcsolatos, ez azzal kapcsolatos, ezt a naf küldhet egy ilyet. Értem. Vagy nem Ö, tudom, értem. valami hatóság. De az, amit é. én itt csinálok, az, az, egy, az, egy, az egy rádiós meló, abban ez ezek a technikai részletek, ezek fontosak, de közben, tehát azért emellé nem ártott volna, hogyha valaki meghallgatja a műsorokat. Ez így van, ez így van, és mondom, ezért mondom ez nekem... Az egy hosszabb válasz volt, nem, nem, tanál, nem, uh, tanál, nem furcsák, tanálom. Furcsa volt, és mindig felteszem egyébként azt a kérdést, hogy akit anno az ennyibe hallgattam, akit más az extrém rádióba jutott, hogy, hogy az a Fiora János ezt a reakciót adta volna. Biztosan de lehet, nem. hogy mindannyian változunk. Biztos, biztos, amit biztos, ön is mondott nem, az előbb, ugye, és... ugye a műsorban nagyjából másfél órája van erről szó, mert az első óra egyáltalán nem erről szólt, nem? Mm, nem tudhattam, igen. Nem, nem. Na... És pontosan az is benne volt, hogy én mennyi mindenben változtam, uh, hozzátéve, hogy... Uh, Mennyire elszomorított és elkeserített részint az írás, részint az, amit egy olyan körzetben, amiben nekem volt rálátásom, hogy, hogy ez ügyben ki mit ír a Facebookban, abba belenéztem, mint egy, mint egy kútba, és kicsit úgy éreztem magamat, mint az az orvos, aki kinyitja valakinek a hasát, és aztán visszavarja, mert nem lehet velem. Na jó, szóval mondom, nekem is még ezt nem kell, változunk mindannyian, ez tiszta sor. A jó irányba ezt a végén, fogjuk, a, a végén fogjuk látni. Ebből a szempontból azt kell, hogy önnek mondjam, hogy, hogy az, ami megszületett a 444 n és az, amit ez a mai műsor ezügyben tükrözött, a tekintetben nincs rossz lelkismert fordaláson. Ez jó hír. Egyetlen is lelkismert Hát, hogy jó híre vagy nem jó hír, azt nem tudom. Utálom. Nagyon utálom. Szerintem még lesz valami az életési irodalomban. Tévegyek, kívánom. Az a sziget, amit mi itt képezünk, nem jellemző Magyarországra, vagy Magyarországnak azon részére, amiben én nekem az elmúlt hétvégén belátásom adódott. Jó reggelt! Rakatos István vagyok, jó reggelt! Uh, sajnos csak az előző öt percet hallgattam, nem pedig az egész műsor, Tehát elnézést, ha azt mondok, ami már elhangzott. Nyilván a te rólad írt cikkkel kapcsolatban szeretném azt megnézni, hogy ha tőlünk ilyet kérnek, ugye mi is elég nagy cég vagyunk, elég sok közténzt köl költenek el nálunk, akkor mi egyrészt felhívjuk a figyelmet minden kérdezőnek arra, hogy az összes benne van az, hogy a másik fél hozzájárulása nélkül. Semmiféle információt a szerződés tartalmáról nem vagyunk jogot feljogosítva megadni. Abban az esetben, hogyha a közpénzt költőt kérdezik meg, annak az én gondolszáim szerint ez Én meg is kell ezt tettem. Az, pont, pont, pont, pontosan ezt tettem én is. Ugyanezt. A ugy, ugy, Ugyanezt tettem. Um. Ez nem azt jelenti, hogy én eltitkolni akarom, hogy mit, mennyit csinálok nem vagyok feljogosítva, rá, hogy elmondjam harmadik személynek. Ha az önkormányzatok ezt meg akarják adni, szívük joga, én hozzájárulok, hogy az én aláírt szerződéseket harmadik föl megismerje, ha a nálam pénzt ezt akarja. De csak akkor. Hát egyfelől, egy, egyfelől, másfelől pedig tényleg azok a részletek, amelyeket megtalált az interneten ács Dániel, azok tényleg ha olyanok lennének a beszélgetések, az tényleg gáz. Tehát, hogy itt előtte kompromisszum. Azt is bevallottam, hogy nem tudom, hogy elolvastam-e, én ugye képes vagyok baráti közegben például a veled egy csomó olyan dolognak nem utána néznem, utána kéne néznem, és fogom magam is pecsétet rakok rá, és aláírom. Ezáltal semmi bűncselek, mint nem követek el, de adott esetben hülyét csinálok magamból. De az, ne? hogyha valaki meghallgatja a beszélgetéseket, hát akkor az köszönő viszonyban nincs azzal, ami a szerződésben van. Most már csak az a fontos, legalábbis én azt a kérdést tenném fel, hogy mi a fontosabb, ami a szerződésben van, vagy ami megvalósul. A 444.hu eldöntötte a dolgokat... eldöntette az, ami a szerződésben van. Nem, én úgy tanultam, hogy a dolgokat tartalmuk alapján... Én ezt megintem. értem, hogy te úgy tanultad, de a 444.hu nem erről szól. Akkor nem jó a 444.hu cik, Amúgy természetesen olvastam tenap, és egyből bosszankodtam csak, Hát azért kívánom neked azt, hogy én egy ilyen cikk olvasta után azt tudja mondani, hogy bosszankodtam. Uh -huh. Amit én éreztem, és a bosszankodás közötti különbséget, ha én itt most egy kerékpáron tekerhetném le, szerintem már Brazíliával lennék. 061 489 099 és 0630 Jussunk túl ezen. Mármit úgy, hogy jussunk túl, hogy beszéljünk mindenről, amiről önök akarnak. De volna kedven beszélgetni állatvédelemről, de valamivel többet kérek. Tehát, ha Szerintem ez nem ma, de holnap, vagy holnap után igen, kedves T. Andrea. Válaszom, igen. Mindenről van kedven beszélgetni, amiről önök akarnak beszélgetni. Csorba Laci hangmérnök az alábbi írás találta, helyreigazítás, csak hogy ne maradjon úgy, mintha úgy lenne, ahogy én mutattam. Új Péter, március 14. csütörtök, 6 óra 8 perckor reggel magam is szoktam gyors kölyáz, gyors korc egyébként persze nem szó szerint, de megmegcsúszok. Szombat délután azon az az ajánlós szöveggel oszottam meg a Facebookon egy Liu Shaolin Sándoros szóló hírt. Lökés miatt éppen kizárták a bulgáriai gyors VB egyik futavából, hogy lökött a kínai vendégmunkás. Én ezt viccesnek gondoltam, illetve nem is viccesnek, hanem olyan abszurdnak, abszurd utalásnak, egy tökéletesen abszurd társadalmi helyzetre, kicsit túl gondoltam, valószínűleg azt gondoltam túl, hogy ez az abszurd Nilvánvalóságá az elegendő kontextus maga a 444, illetve a közületi helyzet, amelyben etnikum, identitás kirekesztésnek mindenféle ilyen fogalmainkat naponta csavarják ki háromszor szorgos politikus kezek különösen ajas nyereségvágyból. Amikor ezt írom az NT-ben éppen a Fidesz antiszemitázza a jobbikot, amiért olyan képviselőt indít EP listája élén, aki korábban zsidókat listázott a parlamentben. A Frankfurter Algemányát szejítünk éppen antiszemitázza a Fideszt, amely kitüntette döbrentei kortinért, aki meg a néhány éve még nem megfelelő magyarság teljesítmény miatt átkozott, azóta már valahogyan újra Fidesz kompatibilisé fogadott. Nobel-díjas kettészímre szerint is antiszemita nyilatkozatokat tett. Tegnap pedig Manfred Weber a Dohány előtt kipába jelentette be, hogy éppen békőne Orbánnal. Olyan ügyekben, amiket a budapesti zsidóságnak az égvilágon semmi köze sincsen. Ha csak nem burkolt elismertetése annak, hogy a CEU üldözésének mégis valami antiszemita indítatással lehet. De mindegy. Tehát valami ilyesmire gondolok, amikor a politikai célból kicsavart fogalmakról beszélek. Azt hittem a vendégmunkásos posztot fölkapja majd szépen az erre tartott média, csócsája rági, és nem veszi majd észre, logikai hurokba kerül. Abba is került egyébként. Azok kezdtek hirtelen piszit követelni, akik a piszi korszak végét hirdették, azok végig teljes erőbadással az egyébként semmilyen fenyegetésnek Sikeres népszerű kitűnő sportolót, aki rendszerint véttelen kiszolgáltatott, megalázott emberek ellen hergelnek, azok lettek hírte az etnikai diverzitás harcos védelmezői, akik nem még a stürmer moderában követelték az etnikai homogenitást, azok aggódnak a magyar gyorskolos sajázó magyarságának vért kétségbe vonása miatt, akinek a futballben a francia válogatott nem is volt francia, német meg nem volt német. Ezután akár is azt hihetném, hogy sikerült, hogy abszurd kis állítás elég jól láthatóvá tette, milyen abszurd társadalmi közegben csúszkálunk, de mégsem sikerült igazán, mert legalább két Kivettem a számításból. Egy, hogy talán maga a közeg és a 444 mégsem elég kontextus, hogy az állítás abszurdítását nyilvánvaló tegye, illetve ez a kontextus gyorsan elveszett az internet zajában. Kettő, Liu Aorin Sándor magát, illetve az érzéseit, mivel neki csak annyi köze van igazából az egészhez, hogy rajta keresztül jó bemutatható a fenti őrület, de sem sportes teljesítmény sem személyét nem érinti. A gyorskort bajnok azt nyilatkozta, hogy bántónak érzezte a megjegyzésemet, ezért tőle elnézést kérek, nem volt szándékomban megbántani, és természetesen nem szándékoztam megbántani azokat az olvasókat sem, akik valóban érzékenyek a kirekesztés minden formájára, és megfelelő kontextus hiányában nem értették, hogy nem ez volt a cél. A többiek rúgozhatnak rajta, meddig akarnak, az tényleg vicc. Hát, Csorba Laci bizonyos szempontból jót tett új Péterrel, bizonyos szempontból pedig kifejezetten rosszat. Ugye ez a tipikus esete annak, hogy bocsánatot kértem, hát bocsánatot kértem. Ez az az új Péter, aki egyébként, ha azt mond, írta volna, hogy nem akarta megbántani, helyette egy olyan logikai hurokról számolt be, amely logikai hurokba ő valamiért be akart vonni olyan embereket, amilyen logikai hurokat egyébként az ember jó szándékon nem vet. Csorba laci hálásan köszönöm, hogy ezt lehetővé tette, ugyanakkor nem biztos, hogy új Péterrel jót tett Csorba László, lelkeményen azt gondolom, hogy inkább rosszat tett neki, mint jót, de Csorba ezzel nem kellett tisztában. Lennie. Ez a 444.hu, barátaim, ez. Ez az eszenciája annak, amit itt felolvastam. Ha ez bocsánatkérés, akkor döntsenek arról, hogy megbocsájtanak-e vagy sem. Meg annyi Lee Shaolin Sándor a Tőlem nem kell, hogy bocsánatot kérjen a 444.hu, mint ahogy nem is teszi, én nem bocsájtok meg. 061 099 egen, szeretnék, hogy akkor ezek szerint nem lesz semmilyen reakció a műsoron kívül a cikre. Nem. Mi, mi, mi lehetne a reakció? Kérjek helyre elvizitást? Pereljen be őket? Nem tudom. Nem tudom a választ. Én voltam egy-két egyszer hasonló helyzetben, és én én se tudtam kitalálni, hogy, hogy, hogy mi lenne a helyes válasz, és, és nem csináltam semmit. Én kitaláltam, nekem volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy nekem jogi lépést kell megtennem, mert ez adja a dolog falsúját, de én hányszor mondtam önöknek azt, hogy az én területem a Kejfejancsi. Ha oda valaki, tehát ha azon kívül hív valaki, legyen az a Szixai Péter vagy bárki. Nyerhetek vagy veszhetek, de nem ott nyerek, és nem ott vesztek, ahol egyébként én a tevékenységemet folytatom. Uh -huh. lehetne jogi lépést tenni egyébként érdemben ezzel kapcsolatban? Szerintem igen. Uh -huh. Nem igaz, tehát Jó. van egy csomó állítása, ami egyetlen szerződésből indul ki, és azt általánosként mutatja be. Van benne olyan, ami arról szól, hogy én hogyan beszélgetek politikusokkal pénzért, de nem gondolom, hogy én nem, nem, nem szeretnék, nekem, nekem, nem kell, nekem nem kell több elégtétel annál, uh -huh. mint ami ebben a mai műsorban történt. Uh -huh. Jó, rendben, köszönöm szépen. Ami bennem egyébként van, az még nem. annak meg nincs köze a joghoz. Tehát az vagy olyan, hogy az ember elmegy futni, ahhoz még nem elég jó sarkan, vagy elmegy ordítani egy, egy, egy vasúti felújáró alá. A fizikai erőszak sose volt az én területem, tehát az eszembe se jut. De ha lenne párbaj, akkor lehetséges, hogy kívánál a másikat párbajozni, de nincs párbaj. Rendben. Köszönöm szépen. Kiszonthallassan. az a haszon, amivel járt ez a cikk, és az a kár, amit ez a cikk okozott, az semmilyen vonatkozásban egyrészt nem pótolható, másrészt pedig nem reparálható. Tényleg egészen elképesztő a Facebook. Tehát tényleg, mintha az ember belenézne emberek fejébe, és áborzodna. Beleértve, hogy Jézus Mária, vajon én is ilyen vagyok-e? Miközben egyébként ők se ilyenek, abban az adott szituációban ilyenek. Valaki egyszer azt mondta a múlt héten, hogy azért szereti hallgatni a kejfejancsit, mert szereti a moralizálást. Hát a Facebook az nem a moralizálásról. 0614890999 és 0636 061 és 0636771161 először. Jó most, jó most, én azt egy hogy melyik őr hogy én azt a van. én az objektív újság, És a prekoncepcionális újságírás. És én az ön hát? az ön hát már, annyit mondok, hogy hogy És akkor... Jézus Mária, figyelj, akkor... ne, ne, ne, ne, figyelj, nem, hát azt a tartozásomat, na jó, akkor még... Semmi e... probléma, de ezzel, ne, ezzel nem viccel tartozik. már, de igen, igen, figyelj, van az életemben egy jó pár tartozás, amely nem emlékeztet saját magára, de amikor előjön egy ilyen, akkor mérhetetlen szégyellem magam, úgyhogy most meg fogunk egyezni, amire a szépen, világ érse, szépen kérem. Szépen kérem, jó? Tehát engedje meg, hogy a lelkismeret furdaláson enyhíthessek. Jó, figyelek. Igen, figyelek. Ezt akartam csak mondani. Tehát nem objektív újságírás, nem prekonceptens újságírás. És ez van nálunk sajnos nagyon régóta. És ebben, ebben most ez egy eklatáns például. Nem is akarjuk megtudni a, a, a, a, a valóságos tényeket, hanem valamit, valamit tudunk, és ahhoz ragaszkodunk, vagy valamit elképzelünk inkább, és ahhoz ragaszkodunk, és ahhoz keresjük a bizonyos... De érdeket. ne felejtsen, hogy ez nem az újságírásra vonatkozik, ez szinte mindenre vonatkozik, tehát ha a Fidesz valamit mond, ha az ellenzék valamit mond, abba eleve belegondak, még nem csinál ez, semmit, de már megoldják a végeredményt. Ez, ez. Erről van szó. Erről van szó. Tehát ez nem csak az de de azt értsem meg, hogy ennek egy olyan logikája lett, hogy egész egyszerűen, ha valamivel kapcsolatban indulat van bennem, akkor ez az, amiért pörő kalapácsot ragadok, és azt mondom, hogy nem, nem, soha, mert ebben a formában ennek nincs értelme. Tehát egész egyszerűen maga úgy utál engem, mint a szart, és közelít felé, és én leütöm magát, holott lehetséges, hogy egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy dől a fa. De én meg vagyok arról győződve korábbi viselkedése alapján, hogy maga irántam csak negatív érzelmekkel lehet, fel se tételezem az ellenkezőjét, abstart elutasítok mindent, ami nem abban a kontextusban van, pontosan az, amit ön mond, és ez nem is szekértábor logika, ez egy olyan beszükült tudati állapot, amely úgy jellemzi a hétköznapjainkat, hogy ott dögöljön meg az, akinek ebben kedve van élni. Ez, ez, ez, ez, fontos, mert ezt érezzük mindenhol a hétközön, és nagyon-nagyon nehéz, még azt is mondom, hogy családi vanaptásokban is ugyanezt érezzük, szóval ebben nagyon nehéz, vagy ebből nagyon nehéz kívül, kívül maradni, tehát úgy, úgy reagálni dolgokra, hogy lehetőleg, lehetőleg ne kerüljek én is vele ugyanebb a spirálba. Szerintem lehetetlen hát, kimaradni. Hát nem könnyű. Jó, egy másodperc, nem át... átvenném, akkor adáson kívül... Elnézést közben elmulasztottam egy telefont, ha felhív, akkor velem még beszélgetek. Elnézést. Most már úgy se kezdete vele 06 egy. Először már lemint a zárózenő. Nem az Danielnek szóló levelet, vagy a másik gépemben. Fogal van hogy hol van. 2018-as émeleket ad ki, de nem is ezen a néven. Senki? megtaláltam. Tisztlet árs Mi ugyan szerepeltünk már a rádió soromban, ahol így el, és ahol emlékezetem szerint tegezőtünk, de se baj. Megkaptam a betét társaságomnak küldött levelét, amelyben olyan adatokra kíváncsi, amelyeket szerződött partnereim révén könnyen hozzájuk. Magam közszereplő vagyok, de nem abban a jogi minőségben, mint a politikusok. Na és egyéb adataimmal kapcsolatban tudtam, hogy a hatóságokat leszámítva leszámít, nem kell aptákba vágnom magam. Kélyanci című rádióvisorát hosszú mutat, mondhatnám, több mint másfelé évtizedet támogatják állami önkormányzati magánszereplők, ami olyan bevételhez, utat, hogy abból nagyjából tíz éve a mindenkori szolgáltatom ott is támogatom. Önkormányzatokkal 2008 környékén kezdtem együttműködni, miután idősorban mekeresett a hetedik, a hatodik, majd a 18. kerület. 45 lett a civilapályán. 213 ezer néző, az kurvasok. Az kurvasok. Köszönet, hála is köszönet. A Facebook népe szerint ez kizárólag a vendégeimnek köszönhető, tehát tök mindegy, ki a vendég, azért sokan nézik, Gyakorlatilag én vagyok az, aki miatt nem nézik annyira, mint a bocskort és a svábi félre műsort. Ugye ők szoktak élovasok lenni, és ne felejtsük el a saskabarét. Sas Józsefnek jó egészséget kívánok! Ezek a 444 .hu level alapján nem érdekes, mert a gyitódátum 2010. Az elmúlt időben elsősorban Ferezváros önkormányzata és Baranyi-Krisztina önkormányzati képviselő tevékenysége folytán sokszor beszéltünk ugyanarról, nem ugyanazon a platformon. Kérdései tendenciózussága hatására, melyek bevételeimmel és nem a tevékenységemmel volt a kapcsolatok, csak estére meglehetősen ellenséges hangulatba kerültem, amit a műsorom születésnapjával kapcsolatos esten szóvá is tettem, ahol Bakás Tibor, de elsősorban Filipov Gábor hozzászólásai kapcsán hagytam magam befolyásolni, és adni még egy esélyt arra, hogy előbb beszéljünk, és csak utána feszüljünk egymásnak. Szerintem teljesen értelmetlen bevételeim kapcsán személyemet elletetleníteni. Ugye ez az egész levélből is ki van véve, ugye ez a pár mondat, vagy pár szó. Ö, szó. Ezért elküldöm is a ma reggeli vonatkozó hanganyagát fialajános Hát így. És lett belőle ez. Gratulálok a nézőknek. Jó döntést hoztak szombaton este 7 és fél kilenc között, pedig baromi hosszú lett ez a műsor. Tehát ez most meg az ellenkezője, úgy lebene lehet benne fáradni, mint a nyavaja. Jó reggelt! Én megmondom, mit kérnék a 444-től, hogy ezt a leveledet, ami nagyon korrekt, ezt tegyék közzé. Nem kérek ilyesmit, fókusz. Ez teljesen jó. Én ezt értem fókusz, de én ezt elküldtem kerek egy hete, pontosabban mondva 12 óra hiány egy hete. Illetve nem is 12 óra hiány, mert ezt kedden küldtem el, akkor hét, hat napja küldtem hat el. Napja. Nem. Figyelj, én nem fogom elfelejteni a honpolának a, szem, a szemöldök rándítását, amikor én gratuláltam Ás Dánielnek a kitüntetéséhez. Abban az volt, hogy János, ez már sok. Nem ismerem személyesen Ás És. Amit látok belőle, az untig elég. Oké. Okay. Ja, kettővel három ezelőtt kérdezte valamelyik hallgató, hogy mit lehet csinálni. Folyamányként én semmit. nem csinálnám. Semmit. Én semmit. Jó. Fókusz, semmit, semmit, semmit, fókos semmit. Egészettem, jogodban bármit lehet, de, de bevárom, amíg rájön arra, hogy nem volt igazol. Oké, okay. köszönöm a mai műsort. Na, szívesen. Hát nagyon boldog vagyok. 213 ezer néző, ez nem semmi. Ezt is írom a Szlazsánszkinak. Figyelnek azon az egyszerű dolgon, hogy azt mondom, hogy itt a fülemben Szlazsánszki Ferenc és ő a hatodik szereplő, azon olyan mértékben ki vannak akadva a Facebookon, mintha nem tudom, mit követtem volna. Tehát egészen hihetetlen. Hát ezek azt írtam, ez nem semmi gratulálok, ezt írtam a szerkesztőmnek. Most még írok az elsimannak egyet. Most már fogok készni az úszáson. Egy percünk van. Egy percünk van ráadásul. Kevesebb. Kevesebb. Dörö.fialajanos Dörö.fialajanos kukat gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, kísérletinek megmaradt, holnap reggel találkozunk. Köszönöm a részvételt, viszont hallásra köszönöm Laci, köszönöm Civil Rádió.